أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نفسكم في المدينة امرأة العزيز تراوي لفتاحا النفس قد شغفها حتا إنا لنا راحا في ظلال مبين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقضة تم اللي ثاني يكتغو قولي <تصفيق> سورة يوسف ده سورة خصيله وزاحته ده نفس سورة كثواتهو وارسر ده ذكرت ده الحاله وصحه عليه السلاة والسلام دا حال او شان حاجي په تلېث ثلاثه كلام دي او چې سلام کولونه شړلېو په هم جامکي والا وشوري یڅ پره اسلام سلام سلام باندې ير ير باندې ته سبهم ير ير باندې دي یڅ پره سلام دې ورځ کې کې دې کې دې یسیف علیہ السلام پیدی ملکی آباد چھے تبو انکو پیدی ملکی آباد چھے یسیف علیہ السلام ماندی اغزام جا گیدے لئے اصطاق پکو وارا اغزام لئے گی یسیف علیہ السلام اللہ رب علیہ السلام ورطنونو پکو کی غرزو لیو دت تصیبا مکیو علا خلکم تاکو پکو کی غرزو ان تاکو ملامتکم يوسف عليه السلام صلوات و سلام دا ویل ولاته کریم علیکم الیوم دقت سی و تو هم دې کوي سورته په تسلیم او کولا نبی له صلوات و سلام ته او دې څلور و انسینو شرطونه چې څومره څلور ته ما داغه څلور و ان یادت کولی موخه چې واځي یوسف عليه السلام تیر شي وا یا رسول الله صلوات و سلام پر دې پوری طالبان دې بدن مولا ګولې شو یا رسول الله و سلام دې څو راځي به جړم ور کړې دی لیوا دې صلوات و سلام غل دې ذلې او بدنامي دې صلوات و سلام لګوله ولې چې دا خبره ورای شو ام خلقو کې دا مې شعورې دمر ماګاره او سرګاره خزان او د خپل غلام نه د أغینې د تصې مصالې کې دې نو خلق مو ته خبرې شروع کیږي اون زه هغه ذکر کیږي چې یوته توله سنې পারা آیات نمبر 30 درسنګ نمبر آیات نمبر الله رب العزت فرمای او قال نذت فی المدینه امراه العزیز یقال نذت اول سجو فی المدینه فی بخار کی امراه العزیز سجد العزیز نے عزیز سر تو را وید خطا چلی کڑے دے مطالبه کردا فتا حال جان خلینه غلامنا عن نفسه وبارا بن زهری کی اوج شغافها خوبا تشخیص درنه وته دی ذرہ دتا محبت شغف یو کول ولما ده قد شغافها و ک شغاف اولی کی غلطه ها بحجی سرا شغفها ای غلبها خوبها غلبه کلی دفده باندی محبتو یعظیم قول عبدالله نعباز رضی اللہ وطلان دی شغفها خوبها مند دخل تحت شغافها با محبت دزرها اتما پرده کنن معاقی لاندی نووته دی او شغاف او شغاف اصل کې حسن رحمت الله علیه ذکر کړی شغاټ وی لیکي باسنو قلب ده د حضرت عمر جننه دا نه هری ته وی لیکي معنی چې حضرت بالکل جننه هستی دا ورنه نه و تدیدا یو قلب او دین فوادی او ادم په قلب کې جننه یو ځای دی چې جننه یو ځای دی هغه ته بیا فوادی لیکي وهو اصل هذا محبت مناوته دي اصل خبر ده دا دا عربية سو الفات دين يو هوا دا يو قسم محبت دي وداتي كله سريع والكي محبت شنوكي معمول محبت دي تحوا بليكي بين محبت دي عغي تا العلاقة بليكي عربية العلاقه الحب اللازم قریب وزن باندې لازمي کې چې رزه بده څنګه مشخصه ومه او سترو دنيا کې د اماونت د قیوه د وی سره وا محققتي د بل تاسو سره وميلي وي کسم قسم محبت دي عارفه کلف ویلې کې قاف لام سي دا محبت شدت الحب کله چې دا محبت زخوا لري اګارول شروع کې او دل شروع شي تلورم قصم بعد محبتها رضيك بين بعض محبت عشق عشق هو الحب الفاضل عن المقدار عشق هذا محبتك لأدخل مقدار نور وولي لهذه السيدة فارغ كل مقداري عشق هذا محبتك لأدخل مقدار نور وولي ينضم آخرية لأدخل محبتك على الشغف دي. شغف فراق القلب مع اللذات داخل الزنان السجين تقوم اللذات بنده دومره یوتن سره محقد پیدا کی پیدا کی پیدا کی چغاده میون منت منری کی استاد ازره ور پسسویل یاد عورت تکلیف سو کلی خبر کی زی ور پسسوی یاد عارف لریوارث فقی دغه اخري درجه ته محبت کور شي یازه سويدل بلکم شروع شي ودې ته ویل کېږي ارشاد او دغه محبت اخري درجه ده دیني رساله هم تو شروع شي او اخري درجه ته قد شغافه خو ده د ویو جنا تصویر مدارک مان کوله چې قد شغافه او پمانه چې د زیو الکتریکو او د محبت دنه ورنه نوته دومره انتها درږي ثمانه محبت دې اچوي نناله راحه په ظلال نبيين کيننه مونږ دلارا ته په ظلال نبيين سلام يا غمانه ختي فخطاي خاري کې دغه غلام سره محبت دې دومره يا ظلال مراد محبت دې انو مونږ دلارا محبت غار کې د هغه د محبت د پیغام ورهم پرم فرهم کوي او محبت څه قصتي هغه مال د اړې غريبي نشي بیا نه ګوري په نړۍ د انسان څه سره محبت پېدا شي نو بیسکوول اورد لمبي کړي بیگاردتي ګرځي فلسفي فلسفي په نړۍ د بل څه سره سلاما سمعت بمكرهن هاي ثلاث اورد الجليه مکرو پريدجي ارسلت ليهن وی دې ګنې یا خو تو څولې ګلې یې سو ځواب دون کړي کسانو فسولې ګلې وینا د قارا وا اتغسلہو ن او تیاری کدي د قارا متکأن متکان دې دو قرات را نقل شي دي یو دې قرات متکان قرانه قلشوي دې متکأن متکان څه معنی ده ده په یاله غول دې ته فلسطین بغیر کې او به راتل او په هاريو ته دینه په چړې سره دین مدہن معنی کې د فراق ومراضی او تیار کې دل راخو راګونه او عادت کوله واحده منه بالسکینن او راتل او په هاري او ته سره هاري او ته د دین دی او د مال چې هر هغه خراب چې په چاړو باندې کې هغه جائز دي لکه څنګه وقوه وغيرها عرب او د اخر کرک چې اکثره می تاریخ خوب یو په چاړو وغيرها د نظام په خطر او سره کیږي نبی عليه السلام خپل د خپل د خراب کوي شریف پیرزي او د نبی عليه السلام لاس چې چاړو او وقې خورله په اجي باندې وخه به راځي دا كله خبره لګي دروي پوری جماع ماځان شروع شي حديث کرازي فنا بغزا هما و ذهب الى الصلاه نبي عليه السلام دا واخه او دا وروڼه په ذکر کېږي فنا بغزا هما و ذهب الى الصلاه د خپلې خودي نبي عليه السلام منظر تلل نو هر هغه فورال کې پچاره باندکي یوه دې فاضل جائز دی په پچاره باندې کړه خرابولي شي و خالت خرج علیه انا او ویلی دیتا ویویل یوسف علی السلام پر اوزا پدی باندی پر امار ای نبو ار کلای چولی دو دی یو دفر سلام لرا اکبر نبو لی او گنل و شاند دو و قطعانا او پری کدی ای دی هن لاسونا لاسونا مراد پدیده کی بودی دی السلام پر خیال شد اصول د لاس غوته هندې پری کړې در رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله تعالى تمر محبته د زليخیه او د نور زنانو دی یوسف علیہ السلام سره زنانو سره غوته کری چې د محبت د وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دین هر محبته د تیری نو پریکول ته تیارو ځانور له شهيد کیږي <تصحكي> نو د دین محبته، تعقل دیني او خپلواړو د دې محبتي زياد دي نو پریکي ګوتې خپلې وا قلنا وی دی هاي الله لرا ما هاذا بشر نه ده دا انسان ما هاذا بشر سوماني دي یو مانو لمدا کوي ما هاذا بشر مرتقب الموصيه دي نده دا انسان مورتا که بول معصولیت ارتکاب که اونکه ده نا فرمانی دقو نا فرمانی نده کری دا خو دمرا خیطا و نیک عمل صدق کاری و نیک عمل پر شکل نم معلومی گی ده دا شکل معصومانی شکل ده ده فرمانی نه کری تو این معنی بعض ما ها ذا بشر فلمسنی دا په انسان تا خیطا کې نه نده بلکه دا خو فرشت دا انسان خودره خصنی شي کې د دی ما دا خو ډ خست دی پریم بعض لما و ماهشر م ل نه تیویل دا خودمو زمونږ انسان نه دی بلک دا خو جدا جدات چسم لووي ی جدات چسم سړی دی انسان دی ان هذا الله کوکریم نه دی دا مگر پرت دی جد ده دکه فرتي په خیت راې مشهور و پنی کوي باندې صالت خضال کنن لذی ویل دا هاگ سره دی هاگ سنده لومتن نیزیهی جمعلا ما تکوییت آسما ولا قدر آوت توحو ان تا این طرح ما مطالبه کریوان دا دنا دا نفت دا پا ساوسم پا سزدان بچکو معلومی اسمت دا يوسف عليه السلام قائله اوتزاني بس يې هیڅ سم ماته اراده نه وکړي د زین معلوماتي منبعات ابن حجر السلامي رحمته الله عليه ذکر کړيدي ولا قول دي ان شهواتا تصوير الملوك عبيدا واضربوا تصوير العبيد ملوكاً ان شهواتا تصوير الملوك عبيدا شهوات باعچہان او نه غلامان جوړي او صبر او تسير العبيد ملوكاً صبر د غلامان او نه بادشاہ جوړي یو الا ترى علاقه د يوسف عليه السلام و زليخا ته زليخا د يوسف عليه السلام حال څنګه جوړي يوسف عليه السلام د غلامي په شکل کې وستا او د ژور کړه ده ټول ورته مون تاجویینه ده ده کی زليخا ځان تابع شان وځي کله شهادت به غالب شي ویني ځنه وت غلامه جوړ کړی ویني ځو ځان نه جوړ کړی ته غواره د بار بار د زمانه مني ولا اې لم يفعل ما امر او فکرون د هغې حکم کوم زده تا لیت جننا خام قاجل ک بواچوم دلرا وليکون نه منو او نام قابو شید ذلیلنا او سوطوار نه وو تباوی نی پی شروع کاله رب تجن احق الیه مما يدونی میلی یسوع پے صراطه والسلام اختیار الماضیت اختیار المثبت علی الماضیت دا یوه قاعده ده الهما اختیار المثبت علی الماضیت مصیبت اختیار کا موصیت نظام اصادا، نافرمانی نظام اصادا. مصیبت برداش کا یوسف علیه السلام مصیبت برداش کهی، مصیبت برداش کهید. و لیکن نافرمانی ده غاڑه نیدید. یوسف علیه السلام تادوائی ولی ده جل مختی ولی نکل اصدید. رما وجه دازی کردی، یا خود قدید پویشه چه در خب اسمنی تی اینا. مخ کې خویل زلاله مونکي ځواب وته ختم کوم کوم شی بس خپل بس صبر شي چې نن کې دلته ان دې وجني نو تصلي اسلام دعا وکم دین قول علماء ذکر پی اصل مخي وازی زلیخې ته مطالبه وکولل بلکې زلیخې دا نور زنانیم روغ فريز نور زنانه زلیخې دې د پارا قراتونی په کومه تالت وخت زمالک سفارت شوې یو کلی کار باندې مازی زویږی په مخ ګرځو کوړتلګی د وګړو د ځم مالکای د خبرو منه چې ځان لیکاری ور تخول ځان مطالبه شروع کړ. دا زما ضرورت هم لیکل کې زما یوستفر السلام مخی خو د ساتوري د اخر ځان متون خلاصو. مديو چې د جیل دوی شروع کې الله جن مل دینه ور وي. ویلی چې په السلام رب تذینو ایرب جماعت الهب الیه دیر قرب ما من ما یذنی الیه تہارا سنن چراغ واڑی دی ما لردی و الا تصرف انی پیدا ونا او کو تیروانڑے لرنکی زمانہ ته دیو چند دی حسب الیہنا ملان گوتم زویدا وا من الجاہلین او شمزنا کو ہونا فقط جبل هو ربو فقط قبول چاو کاذر رب دے فقط جاوا قبول چاو کاذر رب دے مناٹو دعا گنی قبول کی ورنہ او سره په عن هو کوې د خو نه او لې د دی نه کو د خو نه چل د دی زناانه او دلته کې دونه جمع را وړي کې دونه را وړي را چل کې تل لر کو بلکې کوې د خو نه لکه ټورو زنانو ورته یاخ د زلخې یا هر یو ځان د خپل ځان د پاه نه مطالبی شوکيزه په کې دهنسیغه د جمع را وړ واړول ددن نه کو پیشه کده الله رب لیزت اولیدون که او پو حضاتی. سمه بدا لون بیاختار شدیتا. من بعد روز کمارا اول آیاتی. که بیری دلی نقیند د صبریت زولیخی. دی خوابندی مویلی یس جنون نبو. ها مقا جیل که با واکم دلارا. حتا حین کارت وقتا پوری. که دا پینلک صبرشی. و دا خلا مار دابل بلا مرحله دا جوسف علی السلام و جلتلو، کلت جلتلو، جلت, جلت, جلت دری شسم خلق دی، دی واقعنا معلومی گی، یو حقیقت کیوی ملزمان و مجرمان، او خلک جلتلو، دویم پا حاقیبان دی الزام دی جورم بی، کوری نیوی و الزام بیوی، او دریم دی خلک خلق دي. د مجرم مثال ته د جرم کړی دی دا غي مثال لکه دی اذن دوی هغه جرم کړو او ورته کې ورته ځار بادشاہ ته چولیو وین باندې ته مته جرم وو لکه دا چې د شراب وغره ورکول او دریم ینه په توما ته نه یې نه جرم وی او ظلم نه لاشي نه کېست السلام اصل واقع دا دو قسان چوئی بیو نو مستارجنو مدتر و لماوی بیوث نو ملدو بیوث او نوم مجلب نو مو دی دنوانو چده یوگا با پاسشاعت روطی پا قولا دا پراک تیاره بیم با دستاک تیاره غره و غربی ورتا ورکولو پاسشاعتا چده زار پا قورا کلاڑای از شبهاوات لا زهر ده روطه والا ننبیه چولی بی او کساقیت را شراب و غیره کمره تراکی ده شراب و که زهر او دوانو بانده شکرات ملشو ندوانه جیل تکو دوانه جیل تکو دیر اپاره چی معلومات شی فتح بولگی جرم معلوم شی مدین ده استقل اصلاف و سلام سرلاره جد و دخلا ما بستجن فتحان او داخل شو ده ده سران وطایعان و کسا گو کسا زانان قال احدهما ویلیو دادی دوانونا اینی ارانی اعصر و خمره یکی نن این مزه چنن چورو مزه شراب تو دیو زنور و خولده کلچ ورسر جیو کلارل یوسف علی اسلام توی تاتر زمین بیند و منتاظر محبت کرد یوسف علی اسلام ورطویل ما صرق و فلان محبت کرد و زمان انجام شو کوی تو یو محبت تزا خو ما تزا ملو شدان. گلالا تر بادشان محبت شروع کو در بادشان محبت دا تزا شدان جد جیل پر آرغمان. یا تاکه ما تر تاسو محبت هنو که ای خبر نیم که تاس محبتو پکم غنبزو آورمان. ان دق تصیخی بزن زن لحوثی گی. خویصف اسلام السلام ترا دی بیان مین محبت محبتو ناصر محبت خبر و غیره بیتی تپوست کولی. ایجو خوبی اولی در در سراغ و تاوی نوویل یو ده دینا آفر و خمر نه نا چورو شراب خمر اتلویلی که امگورو تان و امگور چی نا چور نه نو آغی نا دیا شراب جوریگی نا چورو مزو امگور یعنی شراب که جورون وقال الاخرو وویل بل اینی ارانی جی کنن این مزو اینی ارانی کن این مزو احملو پاو قراتی جبارو د دفات ز سر وذن روٹی تاكل ثوير منه يوخي مارغان ده غينا نبئنا بتاويله خبر را كممتا بتاويله پنجم دي باندي ان نراك يكنت نون نون كمتا لرا منالمستنين ده ستان تكون كنا خيغنا تكون كنا انسان تكون کو رحمت الله علی تپوست نوشه چه دیواری دیت احسان کون کیوئی نا اوه از آخران مطرین اور ذکر کول اصل یوسف ری اسلام عادت داو چه کم با قیدان و بیماران دو داغی تپوست لبستلو دارن داغی خدمت و غیر بے کولو دارن یوسف ری اسلام چه چاوست سیست ضرورت چه یوسف ری اسلام ترو حاو بے وطور او درین تصید مزاری ذکر کولی عادت یوسف ری اسلام و جیل که امد تحجید نئی عبادت نہیں متاثر اخلاق نہیں او اور کردار دین متاثر مجھے تو یہ ان منتظر انسان تو ہوں قال لا یاتیكما صومن ویل وقت یوسف علیہ السلام خرابنی شتاء کا طعام فراغ درجا قائم نی چکری سال سا رلا نبات کما مگر خبر بدر کندے پاستا بتاویلی انجام دے دی بندی قبل ايات يكما مقصودينه کلا شي تاسو د ځوانو ته معنی دي یو څلور پلانګر متولیز کوي پر ځان الا نبات کما په قبل ايات د کومه معنی ده کتاب کلا قرات نه دی راغلي نو خوراک بتاسو څه خوراک راځي چې بتاسو زالي خبر ورکمه چې بتاسو سری دا یو چې زموږ د پاره کې زموږه ما په نور خبرو باندې اعتماد وکي او دا الله رب عزت ورته ذکر او ورته بیم مطلب سیفد عثماني کې شیخ احمد عثماني رحمت الله علی ذکر کړی دی او وی مراد دې نه چې تاسو بل اخره کې راغلي دا ونه مخکمت کې بده تاسو خبر ورکړئ نصاب توقټ نه ځای کومه تنظیم نه بلکې مختصره خبري ورکوم او تابع انتظار ورکوم لایکوما مما علمني ربي دا هغه سن دي چې ما طرف زما اني طرف تو ملت ما دیند یو لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم قاصرون دا غي ای ایمان نور په الله او دی فرض داخلیت اشاره دې خبره کله چې دنیا کې چا چا ته حاجت پیدا مبيان <سؤال> دا خبره په توجه سره وري او چې حاجت دې درنين بیا ځا خبرم ټوکنی وري اشاره چې کله در تیاش حاجت پیدا شي مختور تمثلا بیان ک خبر ورتو کا خپل د دین خبره غیره حاجت دې پور دی کلي ټینټي وري موثقاته ا مله تا پای زروان ماتا بغيرين دي دین د اعلان زمنا مشران زمنا ابراهيم اسحاق يعقوب عليهم السلامو ما کان لنا انجاز الدين ورتقي نبی مناسب منلا دا تشرک کو من الله سره من شي ضربر ذرا ذلك من فضل الله علينا ذلك ذا دا ما ذلك اشاره ذلك دا من فضل الله علينا تا تو هي دا شرک نه کول دا الله فضل ده مون باندې لیکن جاء خلقنا لا يشكرون شکرنا دا کی لا يشكرون معنا روغ المعنى وأبو التوقف لا يشكرون إليه يوحدون لا توحيد نخيار إليه يشكر الله يوماً يا صاحب السجنة أعرباب متفرقون خيرون من الله بالواحد القحار يا صاحب السجنة أمالقرود الجيل عصب يانا مستلي والتشروف أمالقرود الجيل أعرباب متفرقون ایا خدایان متفرقونه جدا جدا متفرقونه یا خدا چې جدا جدا کارونه په پاره تاسو اغنی ولیدي هر ولی یو کار لپاره جدا جدا اله تاسونی ولیدي څنګه یو کار وشو لکه نن سبا څنګه خلقو په بيماري لپاره یو درګې نیولې دا اولاد لپاره بل درګې نیولې د مال دولت لپاره بل درګا بل درګا دا سی چنگوان جدا جدا آلیهان یا گتفرد خونه مانه چی جدا جدا یو په یو زی که دی بل پا بل زی دی یا چی دی یو بل یو پا دی خیرون غردی امی اللہ والواحد القاهار یا الله رب العزت یو زرعور زات دی هغه یو زات غردی زکا مختلف لوتی څنګه خو یو زات اگر آمدد که چی هر کار ساکو لیشی زید بن بن نفل علامه رضی الله و تعالی عنہ ما ما کده د جهرت طاعم ماجدین او کې د شریو بعض له ما یو شو شوهه دین په جهرت کې تېری یو داغینه زید بن عمر بن نفیل دی نبی علی السلام فرمایلی تاسو په طور من تاسو کې چا دې له او سایه پاسه او د الله پیغمبر ما لیدلو دتولای کې سره او دا عاشاره ویل په دمو کومه کې ویني را روانې وي خلکو وشته او هغه د عاشاره ارب واحد ام الف رب ادین اذات ختمت الامور تردت اللہ والعزہ جميعا وکذلک آیفال الرجل البصیر ارب واحد ام الف رب آیت زر ربان غردی یا یورب غردی ادین اذات ختمت الامور یا حغدین غردی تپا غیقی کارنا تفتمولیشی هر کار ده پارا جده جده ایلا ترکت اللہ تول عزا جمیعا وگذالک الرجل الگصیر ما خلات و عزا دا یو اقل منطره هم دقصه کی چطول آنه و پریخ دی صرف اللہ رب العزت را مرسکی ها اطابات کن ما تعبدون من دونه اللہ اثمان سمیتموها ساسو ایبالت نکوئی لا واد الله الا اسماء مگر صرف د سيفونو سميت موها دونو خري تاسو دلرا را وي سميت موها مين كيل قائان فتيكم تاسو د فلزان ورتهونو نه خلي يا قطا وابا مو لارا نو تاسو مانزل الله وګان منتو صوم نديراله ګل الله پلیز سدي باندې د دریل یې دام خلک دا خبره کوي څه وګورئ غره له سمځه زیارتونه دي د مځه داسني شي کولای سره د الله نه او وړه دې فلالسک په فایده سنوبکان نشته دي د زیارت په جندیو ولاري دي داسني مشهور دي د را دي د پارا دې د حق د پارا دې د انو په تایخه یاد وکړل کې دي قران کې په دې د انو نه ډراغلي کې د اړولي دموارد دي پایاتلني بيماري او زاده پایاتلني بيماري او په جندې نه جندې خصوصي کې نه میته پکی امتا تو جنڈیو ضروری یا کسام شرعانو جنڈیو ضروری دی و کسکتو دیو انتاور سرکتو دی انیل حکمو اللہ للہ ندر اختیار رسے د الله داللہ سران امر اللہ تعبودو اللہ ایجابو او کم شویچے بالت مت ہوئی مگر صرف یو دا دی اللہ ذالک دین قیمو دا دین مضبوط تین لیکن زیادہ قلقنا نکویگی یا صاحب اس جنے اے مال گرو دجیل اما احدکما اسواتا تعبیر ورکی ہر کرے چمس کے وقت مسلہ بیان کر ہر یہ اس دع سن دی فیس تی ربو نہ چولی بدا قل رب یعنی مالک دکارا خمر شراب و اما او ہر کے بندے فیسلو جزابا پانی قریشی پتہ کلو ثی روم الراسی تو وګری مرغان را سي د ستار زده نه او زي الامر الذي وركشو کارو په دلحا تي هتو ستيان تاسو پا کې تپو تون کی وي تاسو داله په وار کې تپونا کول او زي او څنګه پسين فيه تستيان غادلماوي اتل دي دا نولي دي دي دروغ وي دي ويوسف عليه السلام او طويل نه بزاب كي چې تاسو ستپو څنګه پسيا داتي کیږي وقال للذي او ویل ده حقا تانتا زنن کی بمانیو زنن بعض الامعات او تا فمانت بمانی اغیث تا دی وجه دادا زک خوب دا یقینی سیزن دی دا زنی دی دی وجه نوالامعه په خوب بانی مسلی نسابیتیه اکثر دا برلانو دا اغی ملگری اکتر دا خوبون نمسلی دی رسابیتی فلانی ویلی خوب ندلو آغابی بیزه که قبر دی امال رازیت دا بساط بیمارین خکومه نو خوبونه مساله ثابتې او خوبونه مساله نه صرف په یو څه خوبي نغې او خوشخبری کې دی شي او مساله په دې ثابتې نه مساله د قران او حديثو ثابتې دي دین زکات مخکدا ځینیتې دي کې مولانا غلام الله خان دغه موضوع لا ذکر کړې چې زوندل تا په مانبي یقین باندې دي زکات تعبیر ذ کوه است را ورکول یو کو جننی وی اجازه ته چې لیتو کې سنام ورکو دا پوهیستارو مودی و جنزان په معنی دی یقین انه یقینا ناج منهما زایون جات من دې د ځوانو نا را يو ته یتکم نجات مندنه پورنی اند ربکاء یاد کماله را اند ربکاء د مالک تره د دنیا یو ماندا اکم امتظر ارطماؤو کان دا مصاله و تزیع و از بادشاہ تبین بین بینی دانی چیسا و بزدک و جاوی بین بین دکیو. دویا اشاره مصالی تا. یاد که ما لراد مالک بادشاہ تران زمان سو چلوشه تبینوشو یانا آکار سو پان ساو شیطانو ذکر رد بیهی بسیرکو ددن شیطان ذکر رد یاد اول خبل مالک کان ذکر کرے چې تړي باسهانو قرائتي وګه دې د نور څه وخت یې د نور مانته او روایت راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایيږي اذا رايت العالم يخالف السلطانا مخالفه تن كثيره عالم ان يقول لص اذا رايت العالم جلجتي عالميني يخالف السلطانا دې د پاتچار سره ډیر ګډوډيږي مخالفت تن کې سیرتان ډېر خلل راشل کین فالم انهو لسو هو شاګلا د ګولا زې تاسو زې تاسو وکاکره څملہ د باسيانو تر دې نیو یې ساری دلی هغه چورته ها کوی مخامخې بات چې ځان نه غریبی چې باسي ځان ترې پریږدي ماري نیږي چې ډاسو دې تر ځان له پېښې وې جنور دین دې غم نه کین دتې دې کې هم لار دې دې یا کو ته او دې څهਰੇ ته نه ما خبرم چې نه هیره شوم والا بي فتسيني بي زال سنين تسوقي ترګ بجيل کې بي زال سنين څوک کړو نا بي زال سنين څوک کړو نا بعد نمازې کړې دوه کالې تي څاډې کم تفسیر مذهبي کړې لري بي دې اتلاف د دریو نا پوری کېږي دری او د نو بمینسکی دشکر یا او یا کندو یا کم ملچه در نو توری کالا در دی بز اطلاف تکی دشید. در ای که پا جل کسو کرونا و قال الملیکو انی ارا سباب قراتین و سواسی خوب منی. و هلواسی ایکی نن اینم در سباب قراتین او غواغان سر بی. یا کلوهن ناقوی حاغی لرا او غواغان اجافون تا پی مندان. او قدر و ا س ب ع ت ن و ل ا ت ا و و ب ج ق د ر م ش ن و و ا خ ر ي ا ب ص ا و ن و ر م ر و ي ا س ر د ا ر ا ن و م ش ر ا ن و ا ف ت و ن ي ر ي ا ګړ وړ کوګنې عالیستې حقیقت او سامان او مطلبې دي وا ما نحنو او نومونګه پنځام د ګړ وړ کوګنو باندې کوه وقال الذين جاء منهما دوی هل هغه څنګه جاء منهما خلاصې به امندلو د رضوانونه هغه کوي یو دن خلاصې مې امندلو هغه وی او ذا یا ته دتابعده امه بعده امه مدارکو بعض متدین کو دی لکه هرڅو ډیری مدینه ځکه به حاجت پیدا او کلی چې حاجت بیا ته ډیری پیدا شي بیا وته تریاشي حاجت دی ول کورته بیا وته دیه شي اناونا بهو کوم بتاویلیه زبا قبر درکم تاسو ته بتاویلیه پنجاب ددی ساردلون بسمال رولې گئی یوسف ایه صدیق ذ تا فاتا او دوه مانی ذکر کړې دی ور ترغه ما کړې چرغه دی ورتي یوسف او یوسف جی دوه تیا ماږي اے یوسف علی سلام ایها الصدیق ای رسنا رسنے ور ته ځتوئی یاقوب تعبیر کوم ورګړو هغه رستیاشو دین علماء او ایها الصدیق کله دې ضرونو کړئ دې کې نه مغزه کې قدر کې مت دغه چې ترې دې پر دموکو راکېتا نور خلقو نه هغه چې قدر ستدي د تعام پور تاریخ په کوم راکاجلی دي چې پردو کې څوم راکاجلی او قانون یې د کلی د مولا فاضان صد کریمم نه وای د کلی مولا هغه تراديري یبل <سؤال> راشي دا هغه یا قدر کوي د څمنې عالم تکلیف راوسته ما خبر کوی او شاګرد راسته تللی او دې دې کلی شاګرد نن دزې کې پروګرامونو چا وزې کې عالمه تصویرو کې د یو ډېر خولي تصویرو وینه زمونږه د ورته رشیوا انماتل ولنه د ورته خرابه کړې ده وینې له تمخه کې د ډېر خوليو کو منته کو ټول دمره د دې څو نه دی ویلي ما چې یو صورت يو سپار کې څو نه دی ویلي دغه ورته له د دې څو نه درته نیویلي اوماته د ورته قوتونو باندې د دې څو نه او څومره کومه قسم خبري ومی درته کړې بالکل خبره داغه چې تمام سرار او قناعت ته څوره دورې کې تشریف کوي نو هغوی له دورې کې دی یو کس پدری بازار اوری چې د دې دریتنه مور شي او چې کله یو نوې سړی راشي تا دا خبره چاته ورې دي نیوي زه خبره کوم چې دا ورته یو ډېری خبرې او کې چې همدغه قران او حدیث ورتاه هم وي اکثر 13 وغیره کې دې چته دګل دې انام مولا او عالم راشي یا په قبرستان سو قبرو کې ویار ادي رکه صبر یوتی او کلی چې ورته مکه صبر سره دلی شی وي و دې واغې په وږ نویخه چې دې په ویلې او چې په لوري ویار ادي رکه صبر کې هم داخه صبر کرے په خپل ځان سره رجسٹر واغ یو دورې دې د اسن مولکی واقعات دې مولکی خپل علماء دې دې تنټول راغوم کې څومره یو لوی رجسٹر دې نه جوړی او ګل سره له صبر نیو کېږي او دې بیا هغه پکاره شروع شي دې قدم مخې اورېدلې نه درس صلی الله علیه و سلم خبرې دی یوسف الانعام سره خونو نار وخت یو دی وجه نه ورو سره خبره کوي او کله چې بهار شه نور کلق چلا نور خلکو له خبرې ته باندې دی ورې دي هغه ډیر خبره کوي یوسف علیہ السلام به دنیا خپل نفس په صدې بقراتین فصرا کیا تکوت کیو ځان په کار د یو واگانو کې سیمانین ګرځي خریدی لار سبونه یا کن او واگانې ټپی وصبع صنبولات او اووووه قدر اشنا واخر یابسات او نور اوچر لعلي ارجعو الى الناس تيرا فاراك واقصم از خلقوطان لعلا هم يعلمون تيرا فاراك دي, دي فوهشي ينساق صداقتو اشتنوال بانده قال تزراعونا سبع سنين دابا دي سفر اطلاع مخلاق داو هالغي ديسنا یا طالب ما خبره باز تاسو نه کول دي هر کوم په بیا راغنه ما دا اخلاق د انبیاء علیه السلام می وی او یوسف علیه السلام څرعونه 7 سنینا تعبیر مع تدبیرا تعبیرا د خوب ورکی قومه تدبیر او چلم ورته په طیقه باندې وکارت کوي دلته سیوسف علیه السلام مثله نه يوسف عليه السلام یا مسله دیوژن نه پایې چې مسلې ورته کړې ده نو بار بار ضرورت پاتني شي بل یا نو تل ورته دیوژن نه پایې دی تل ورته چې دې شي ضرورت وګصه بحثاتم پاتوريږي د پروت دی پر دې چې نه هالو باندې بیا ورته کې یو دی باندې مسله بیان کوم یو ویلیوسف عليه السلام پر ذراو مناسبه دې نه دا به تاسو او کال دا به در او محس وقتون ده آغا چه فریقی لو فیطافتن کم پتل فضروه و پتری دیل را تیسون بولی پا گوکی الا خلیل من ما مگر لگ آغا چه تاسو فریح آغا تنا نورم باسی نورون پخفلو گوکی پری دین شیخ القرآن مولانا محسوس ده بوی کم سیس چه پخفل جامکیوی نه خرابی چې جامی نوزی ده چیز خرابی شروع شن عالم ده چه پخفل جامکیو ده بنا خرابی گ وچې د علم د جامعنه دی یو څه د بخارې د شروع شي نو ګان چې کله دانار جوړې کیږي جامع نه دی هغه نه خرابېږي او چې کله موږ سره څنګه شي خرابې دي ل شروع شي هر ځای کې دی شروع شي ثم یاسی بیا من بعد ذالکان روس دو به نصرون چې دا د خوب کال صح یا کل قرب تاسو ما قدمتم له لنا هغه چې جمع کې تاسو دی الله قلا مګر لږ مما دغسنا توون ډ کريوي تاثې بژ م کوي خزانه کوي معغس نه پردي چې بل کال دپار و کري او نورې نهپرا کړي دي و کارې ک به نوټاس کوفري ثم یادی من بعض ذلكکه بیا بر راشيې روو د دی نه عامون یو کال پر پهږې یغاافون نسو پراد ناس پراد د خلکو منلی دا چې بارانه وپې او دې باران ته خصوصا د ډيري شېدي طبيعې سو لیکي مګر باران اقسام دي چې ډېر شي نو هغه باران په خصوصا د ډيري شېدي د هغه باران کې خلق خو قراي دي نو کلاغي نو شېد فریادونه نه لې شي د خلکو وو في يا اكلونا فديكن چوري بدي انګور معنی چې په سن هرڅ بډېږي شرابونه او غیره وقال الملكو او ويل راولی ذلرا ما جا احر رکل هر کله چراغ استا زیر چنه مراد خبر ورکین تین قال ارجع ال ربک ویل ورت یوسف علی السلام واقلش ال ربک مالک تاسا پس الو پس فسکل جن ما بال سو حال ذننو ها قد طعن ایدیهن تی پر کلگو تین بشکر زما پچل د دې باندې کوه یوسف عليه السلام چې زما څخه وي شي زب بیا زما همدې دنه زما اریز ګرازي نبي عليه السلام او طراف مرو لول دښت فدني مالبت یوسف ل احببت الداعيه لول دښت فدني کما وخت تر کړي فجل کې یوسف سمره وخت یوسف عليه السلام کې ل احببت بل ویل چې هادي لاعجبت الداعيه ما به مینه کوله د دا سره یا قبول کړی به دعوت دی دا چې ما ته ویل رارض د به ورغلی وي دغ ظاهف م داسې مععلمېږي چې د سفره رات سلام کارجه د نو ل استرات اسلام او چېته یا خو بعض م د تر کې ی سفره رات اسلام بر و چې ته نه به خو نوبی اسلام د چې دووج نوویل او د سفره اسلام یخم تاریخ ړو دمرلی سفر راځي چې جینز کيده روزیم نه د سیمه په هغه دی زادي دنیا کې دوه قسم دایي دي یو کسم بیان کوم چې داسې خلک په هغه باندې الزامات لګی تدې دانه مېني د دوانه مې د خیرات مېني د تبلیغ نه مې اجازه ده خلک په الزامات کې لګي په هغه متصل خل دعوت کې لګي وي هغه د الزامونو غم نکي فلک بلزام لګي خپل کار وکوم حد بخل کو تا پا خفل سرگن چی چه دست منم و سنم ادنید. دین سسم دایی و بایانتون که داز کدید. دی پا اغوان دی کم ایترازونوی نا آغا مخیده ایترازون و صفحی اوکید. دیده پارا چه خلق دما خبری تا غوط کیدی. یو سفره سرات و سنانویل زنیوزن تبسو چه دما دغه مواخره کې دا نه چې خلک به زما خبر د غوډ نیګزي او نبی عليه السلام ډیر ځات حریص او فداवत باندې مقتي دې چې حریص نالي ان مننی نر او الرحیم په تهابه اخر کې نبی عليه السلام فداوت ډیر ځات حریص مېزه ک خلق ته وی وی با وزه په مخ روانم د خپل کار کوم نبی عليه السلام ځکه دا شاعر او د مجنون دک صاحب قسمه کسم په څه په لګې نبی عليه په مخ روان یو کار نویل تو صلی الله علیه وسلم واپس شخص مالک تا زنانو تقو تنو کئ بشکرت غنا پچل دی دی باندې کوه دې قالما خبکن زنان چه حیات دروست نویل و تب استه اما طب کونا تد حل تاسو ادراوت تن یوسف کلا چ تاسو مطالبه کړه وا یوسف علیه السلام عن ند به باراد نه زهاگی او المانی وی حل وجتم پی ميل اې تاسو دې چې مېلا مونږ دې چې تاسو طرفه قاعده پیدا شویو قولنا حاشر الله ني ويل دي باكيد الله لرا ما علمنا عليه من سوين نيق هاشم قدبان اسره بده پال تمراس لذيذ العالم ويل خزيد هذ دې تر او حصل حق سعد چه انرا و تو نام طيب کړيواد د ان نبي په بار دنا راکي وَيَنُوبُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ او يَكُنْ دَاعِيًا إِلَى السَّلَامِ فَما قَادِرٌ سُنُونُهُ دَيْ ذَلِكَ الْعَالِمُ إِنِّي لَمْ أَكُنْهُ بِالْغَيْبِ ذَلِكَ يَخُوضُ دَاخِلَ الْإِمْرَأَةِ دا الْعَزِيزِ دَنگ چې هغه ولر نو دي ذَلِكَ ذُو الْقُوَّةِ دَاكار ماندیرا پاره او کو د هټ خبر مې دی وپاره او کان لِيَا چې کو شي زما قاوَن إِنِّي لَمْ که ما خیانت نه کړې د په نامو یوګری کې طرف معارض کړو او خیانت نکړې نه د کور د احکام نکړې نه د دین عبد الله نبی صلی الله علیه وسلم خاطره رسول الله علیه حسن رحمت الله علیه هغه ذکر کې داخل د یوسف علیه السلام دی ذالک اداتول ما هرڅ دیره فاروک جلمین برداشت کویل کې صبر مو کو زرو نه واسه بیا لم ما دیره پاره چې کو اسی دا يا دا مالك زمابو عشي أني لم أقنه بالغيب يقنن ما خيانت تذكره قنا موجود گري ددك وأن الله لا يهدي قيد القائنين وبشك الله رب للسل سيكي قيد القائنين جل خيانت گرو وما أبرع نفسي ان نصال عمارة بسو وما أبرع نفسي نفاق ما زخف یا خو داقولول دا د دا دا زخي دی چاکري داقول د دا یوستهپ اسلام دی دا خبره به سره او غه نه ده وجه دا ده ی پر اسلاماپېټ ک راغلی نه دی بچ نه خو بر را شي باسا به په سوال یا ک را کار معلو مل اوغ سررا دج نه دو وجهه راقول دا د زخي فما اوې نه پا کو مازه خپنا என்ன یکی ننس اصحام اقاغو کم که اون که ده با او پا گناه بانده او پکتم خلقو ذکر چې دا قول یصف علیه السلام ده او پی خازن نور اونه هاگه دا عجز دا وجن دا ویلی تی یصف علیه السلام عاجزی دا وجن دا خبرک کریوا و ورنہ یصف علیه السلام دا اغنق تر گناه د ملان که اون که یا ابن تیمیر احمد اللہ یا قورتوی ابن که سیر ذکر کری دا قول دا ایخی یصف علیه السلام دا دیت يجني الناس لما رت مسوي قام قا هو كنتوم كيفه كي گناہ زاندي ديوجنا دندان دي دان انتاں تو دا گناہو كنتي اذن سری سر علي نبي عليه السلام دعا كولم وقني من شر نفسي من شر الشيطان وقني من شر نفسي اي الله ما ده شر ده نفس ميون بچي وقني من شر الشيطان اي الله ما ده شيطان شر ميون بچي او ده نفس شرع داهم دیر بدوی او ده شیطان شرع داهم بدوی او نفس انسان ته هر وقت پا گناه بانده حکم که انسان گناه او کی خیلا ما رحمه رکی مگر پحاوتا چراه مو کی رب زمان محاوتا دینا بدوی وقتا ده انسان نفس انسان پا گناه دیر حکم که پیشه که رب زمان پا خون که محروبان ازاد دی دلتا ده نفس یو قسم ذکر شو نستی امارضتو انسان تا په ګناه باندې حبو مټون کې دي دا زره ما وې دیوانه نستی ما دلت یو دې انسان نستی نستی لوواما هغه فورون کې ذکر دی الله رب العزت معافي کوون کې دي معافي کوون کې هغه انسان چې ګناه وکي او په څه ځان ملامت کې نستی لوواما دګر انسان ځان بلانته کوي الله ربي دې څو ته مافيو کی رحیم کې اشاره ده نس مطمئنتان دا غناو په اطمینان سره اطمینان سره ال نتوی زلارا برجت پابندره همشي وی وی او اماره دې سو صراحتن ذکر شو صراحتن یو ن ذکر شوی جو ور سره پټ ذکر دي و د نماوې نت اماره دې سو ذکر دی او نت لوانا پر دو نمبر آیات ذکر دی ولا اقسم بالنطفه والماء او نطفه مطمئنه ذا غزيكم سوره الفجر دي رشمتي بارا 27 نمبر ایت تي يا ايها ذو النطفه المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه تمام رضيا ذا 38 من قراني وقال الملكوني ابني افتقسه لنفسي ويل را ولي راځلو کې માતા پدماندي استخلصو لنفسي دي خالص کوم دل را خپل ځان د فارامن ځان تاریخ خاص کوي او دې سم الله بن عباس رضی الله و تعسیر سراج المنير او تفسير کبیر ذکر کړي دي کلې يوسف عليه السلام د جیل را وته بحث داور سوال جواب وکړم يوسف عليه السلام د جیل په دروازه د علی کېلو كتب على باب التن عند کلی چراوطه لوطر قوقت چی دروازوانی لکلیو حازا منازل البلوان یو خبر حازا منازل البلوان دا ها منازل در جیل امتحانات دی دا جیل جوین و قبور دا جوندو خلق دفار قبر دی بریم کوو و ول احزان دا د غمونو کور او سلووررم تاجرې به تلیل پ تم مالګرو به ډېر تجرې شيدمما ملګې څوکغلط ملګری څوک تاجره به تلیل افپ ملګري به یا تماللوو ک دی چاله وجه نه به جل ته راشي څوک به در او پېنظم و ش ما تهتل عادده دا حاله دشمنانو بد دی چې دسونېېږي تهجوي ویل با چا توني را تللو ما تهقدباننددي از دداخلص ې ننفسي د خاص خاالت دی که مخبل ځان د پاه نهخاص سړی ځان سره ونیس فلهما کلله غو هررکی چې خبرې و کدي سره تاله ویلې ورته این نه کل یومالله دی نام کون امین یہ کی تننداز ما صرا خامہ خام مرتبی والا و امانت داری لدینا مکین الامین تما صرا مکین معنا مرتبی والا استاب و مرتبوی او امین امانت دار به معنی معنذ تعالی راز دې کی مقرر کوم کی امانت داری والا کارنی وی جتہار کو لیشو وان جانی الا خزائن الارض ویلی صلی السلام او ګرزوی مالرا علی خزائن الارض تخزانو ی هندز نک حفاظت ما دا غزانو مشرقي اني حديثو نا ديکنان ديکنان دفاعت ناک تعلیم او کوه ما ذکر بدل له صحیح و ديږي کی علماء دي کرږي رو الهماني نور ذکر ترم کړي کری کول شي او کی یو څه کله تنه دا بحثه خاطر او ترنو کری کوله وی سره دې ځان لپاره یو او دغه دغه مناسبه ده هغه او دغه وخت وی شي دغه مناسب دی دريم چې کله کله یوځه کې د نړۍ پیژني نو هغه ځکه چې به ورځې خپل تاسو کولې شي شیخ القرآن رحمه الله هغه بیت الله شریف کې کولو کولم اګه مې کولم په دې کې چې له ګنځنها دا مکی مدنیه هغه راه او ويتہ کم دی وردر پولیس مو سے کسان نه مو ما تا خپل زهر کښې او کودل ما ته ويتہ کم دی نه مارته دی هندستاني ما ساتوي ال هنديون ټولهم مشركون هندستان را خطر مشرکان دي سبه کښې څنګه راغلو دلته د چینو کې دک عرب سرد ویکو نامونه کټښتي او شیر پارو دینشت دي دا خبر پرې کتي د پا افغانستان پاکستان هندستان او دی لاکوتیځي اقو الى دغه پر پولیس نشته زہابه کرام رضی الله تعالی خو برونی دي او ساره جو کی وی دا ګمبڅونو داسزه پاې باندې نشته ازوی هندستان ولا خپل ټول مشرکان یا ټینګ کلا پاکستان نو جوړ لاټولې هندستان و شمار کېدل ما دې ټول اندوغانې مو مشرکان دي بلکې په دې کې دا چې ابا ومن کابل قران چې غیر ګلستانه په قران باندې کوه دي تاسو ویل تاسو ما دل لکانا دین تا تا او تاسو ته خپل ځان تاریخ او کو تاریخ او تعارف ځان تاریخ ځان څه چې دا حرام دي ما ورته لا خبره زګه کې چې څه قرآني کریم باندې نه کوهي تاسو یا څنګه ماو تل قرآني کریم بس حالتین ور توی قالج انی لا قزائل الارض انی حفیظ انی ما لري خزانو باندې مشه جوړت انی نه فرض نکومما او پهه یما دانته نه فرض نکومری دانته پهه مری دي او داهیاس باندې ډی كثير نور ذکر کړی یی جوز مدح الرجل اذا جهل مكانه یوسریه پارا بلت عارف کول جایز دی کړي خلک ندی یی نه ادا خبره تفسیر ماجدی هم ذکر کړی تفسیر یې كثير ذکر کړی دا فینیت از دې کې نه یوز یات مصلا علی ذکر کړي دارن ترې جسات کوټوینو اکثر مفکرین ذکر کړي یوز ما الرجل اذا جه الى مكانه طريق فل کلیچ سوقنې په جيني دې په تارو ہوتے جنگلو کل کوټو کی خبرو کې ان تاسو کې تګم دی کی داس سره راغلي ماته علم راغلي په دله رحمت الله علیه و رحمه ځې هر چیرې راځو تاسو په را سره کوم ملګریو حرم که آتی زمي وطن مخه دې بد شيړي چې موږ یې چې مو نشو لري کنو ما خپل ملک وګور کړی نشته نو خو زمندي تني منات دا هغه لا مخدد الله سنگر متولای ته د ځلانم سبق لږ بیا وخت نه منو دې د الله سنگر شو راځي چې شیخ خو یې خوښ سندلو چې مخکي څه خبرات ورکړي نو ما ورته څه خبرې کړې وې ولیکہ دا خبرو کڅندستان ولا ټول مشرکان دی ما ونهامه کله خبر بدولایږي دلہ قاو لا سویه هغه راغلو او هغه چې د روټې کړی دا تا وینده ټول کسان نه روټې کړی کوڅنا چې هغه روټې راوړي او توا واپس نکړي هغه وخت ماته راغلو چې تل هډه رینی نه ځریږي نو کنه چې روټې او ما ماته روټې واپس نکړي شیخ القرآن له مولا تووی مار دی ویل نو کوم دې څه له <سؤال> غونیا خونی خو هغه دې خبرې چې ما وته راځي چې دې او جری سترای چې ډیاو جوړي وي یره ټي راوړم مې دلته څنګه نه تلای تهي خبره ورته مې دلته څنګه نه تلای ما وي د وخت ما تراغله دا خبره راڅولم چې دې د خپل نو تنزی امن د قضا او خجورت ورته دې چې موږ قاضي جوړو هغه دې بلکمه ودا واړی هغه موږ ته ورته هغې دې دې شي شیخ القران <سؤال> میں ہم هلا تفسیر میں ماجید الفقہ علم نے حسل کر یہ سنو کریاں دی تو کہ ما زے د کیسو ما علم دی فقہ تل کرت تان غون می جہالت نہ کوي کی پرتی او د زم غاضیت بیان کوم دی لپاره چالو د کوفرو شین دی ترون او شیخ القران د هم هلا بیا تراغ مستعلیخ خپل تعارف کولی شیخ خپل پہ جنگلو کولی شي سمجه خلک نپی دی دک څنګه یوسف علیہ السلام کړي داه الذی ورقوم یتصبری <تصفيق> سلام تطیار دیظمک کی یتبوء منها اے ذی شاءو جزین ذین ذی جوڑے الذین کن ذی خفخش رسیو برحمتنا من شاءو فذلکم ما بقل مہربانی در چا تہ ذی دم گا خفخش ولا نذو اجر المحسنين نذاک من جایہ احسان تو ان کو والاجر الاخره خیر للذین امنو او خامقا عجر و بدل داخرت بیر و غر و بحسر من والا دی و كانو يتخون اوی دی فرزگار وجاء اخوت و يوسفان تابل مرحل دی امتحان راغل رونا دی سفر السلام فدقلو عليه داخل شلق يوسفر السلام فحرفهم يوسفر السلام دیلر او پی جندل وهم لهو من کرون او دی سفر السلام لر ناشنا ولمّا جهزهم بجهازهم يوحان دع مخالفه دتباص شاهد تورته دلیبی یعن انس علی السلام مرشیوی بیمحال انس علی السلام دی اوچتا مرتبه دا ورونه کی هغه ته بیان نه هریږي هغه دی زندری وی ولمّا جهزهم بجهازهم ارکلے چ تیار کدیلرا بجهازین پ تیار اول سرا قالا تمن ابی اخلک من ابیکم میل ورثی صلی اللہ علیہ وسلم راتلو کې માતા پرور خدعو مین ای دې کوم چې اقار کا اصل وجدا وا اور ته دې دې رحمته علی قول ذکر کړی دی دې ذکر لاړ یذ تر یولس قانون یول بار او پار دی راځي قرآن یې نک زانو دنیا مين د هغه بارون دایي سولینګر روانه او کا چا وي دې سولې پا بدل باندې دکټ په بدل باندې چې یو من غنم یا خپل حساب مقررات کول حاغې ورته ورکوې د ژوند زموږه دغه ټولینگ نیوز ومنورته جوړه ده موږ بلورم شته بلته نه ښه هغه هغه نه وي موږ تراکی کله چې وی لار له وطن اسلام صلی الله علیه و محمده هاه پاتې شي وي او دوی ورې پاتې شي وي او یوسف و الله تعالی سره له میرا موږ سره نه پیږي اوس که هغه پاتې شي وي انصاره السلام ورته ایتنی نه ما تباها غرور راوری بیاوی اتدار کوما را تلوکی ما تا پرو رساسمی نبی کن تلکار رساسم نبی علا ترون ایتا سنگوری اینی او پلکی لایکنن زکورا ورکوما پیمانا وان خیر المنزلی او زبحترا ملمدود تاری ملمسیع کون چیمان سئل لم تات اونی بیهی سکری را تلوکی تا سفرے باندی فلاکیل لکوم اندی سکری پیمانا تا سلوکی ما تران یا خدا یا خ تا سررم چې تا ضررو وليبیريدي یاد جو پمانه را س نه درک وال تخبررب او ما ت ل کږي هم نهقالویل ديته نوراوي دوان هو ز چل وجوون کو مونگگاها پلا د سا ک ان خوا د چل خو چل ته و د چل وجو کومونگا پل تا و لفا مخام مقادا ویلی زوانان و غلامان و کران تا ایجایلو او گردوی فی زعات هم ها سامان پیسی بذی فیر حال هم پا بارون مدده که دی ور تولی واپس که نو بازو نمازی کرکی لیه کون معودتن فی شدت زمان الحمی کاری چی زمان نورم پا دی طاعت وغیر سخشی نو دابده دی امداد کرای شی فکار برای شی دی دا پاری ور تا پیسی واپس که دی دا پاری ور لپا واپس که یا قومه السلام خویشانه ملک مصر لا یظلمو ته مصر دا بچا ظلم نه کوي نه پیرته ویلېهی تالدیبور ترلولېگی دا هر کزالم یو چې نه جلاخه یاله چې دا ظلم د دا مصر کې وديو فرې چرای ویلېگی درېم علماء دا دي ای یالو بزاتم دې دې فراره په دیستان پاکستان او چېګنا باندې خو شی وخامه خامه ترورم او واپس دې راشي پرورم وجه علماء دا ذکر کوي ساعت نمبر 3 د چې کله چې دې د دې سره وی په پیسې چې د دې سره پیسې ختم شي یا راتلوي نشي دې مو چې سره ترشته ویني څنګه په مخته باندې شي د دې پیسې ور سره وی بلکره رحمدار دې کړې چې د په توله کې پیغمبر هاه حرام مال وغیره نو لري هغه وو چې د پیسې څنګه چک راغلې دې ورته واپس کینو واپس به خامخارولېږي لعلهم یارفونها دې را پارا چې په جنې دې دې احسان لره خېګنې لراي اذن قلبو الالهم کله جوا قصي ر خپل اهل <سؤال> سان لالهم يرجون دي دا پارا کي دي هر كلا جلا وا قصي دي پار خپل سان falo ويندي يا ابانا يكارج مونغا منيامنل كيلو مني كريش لازم مونږه پیمانا ف ارسل <سؤال> معنا اقانا وصلي بمن قرارو مونږه بنيامين نتقل <سؤال> مونږه ها پيمانو رول و ان لهو له ويكي ننمو خامقات لرا حفاظت كون كيو قال ويل ياقوب عليه السلام حل آمنكم عليه ايا امانت دار جوكم تاسو لرا فدباندي اللا كما آمنتكم لكا تما دار نجو كلو تاسو لرا على أخيه فروض من قبل المخي فالله خير وحافظا وصل الله رب وزد بحصر حفاظت كون كذين ووارحم الراحمين دالله غرر رحم در رحم كون كون كون دين مذاريك سوال جو اييام اي ينعم علي بحبه زمان الله لا اوميته جما بان نعمت <متحدث> دږي فارز دږي ولا يكني عليه مصيبتين الله وكما د مصيبتين نارجم کی ويوم غراوند مصيبتين ناروي کی مخنيزم د قصير داوند قصيشي الله جما بان نعمت کوي ولما هر كلا چې پراني زوي سامان خپل ويدو بذعتهم <Sess> وجدو بیا مندلدی دو زعطا هم او پنگ اخپلا پیسیخ پری رجت الیهن جواب سکرشو و دیتا طالو ویلدی ماانا یا ابانا ایپلار دمونگا ماانبغی سلطون مونگا سغارو مونگا یا خو ماانبغی نور زمرخیگن اغوارو زمرخیگن اغوارو کن یا دویم ماانبغی نور پیسیدن نور پیسیدن نور پیسیدن نور پیسیدن اغوارو کنگا ها بهی زعطا دا بانگا پیسی زمونگا رودت ایلینا واپس خویشوی مونکا و نمیرو احلنا او فراق برود نوخفل احلتا ما ار دا غلی و غیر رودنکه انتظام توونکی فراق خپل نوخفل احلتا و نحفظ اخانا احفاظت دوکو مونگا دوور زمونگا و نزداد و او زیاد و که لبائی دیو بار دوخه داده ایسا هم رودن ذالک که لینسیر دا بار دی آسان قال يا يعقوب السلام لن ترثوا ما لكم تي نيولې کوم کې دي لاره تاسو سره حتا تذې پوري د اتومي موه تمن اللهي ترا تلو کې تاسو خپل کې وادي سره الله دې پستم وکي لتا سنني به قام خارات ول کوې تاسو کدي باندې الا اي يحافظ بكم مگر دا چې هادو پيشه پتاه سو باندې تاسو کول کچري راګي پښین صحیحه که یوالی در که دینو نبیان ماجونه <ísim> گیتا سبیاتی چل کردی دین فلم ما آتوه و موسقه هون حر کلاش راسلیو که موسقه هون فکلک و وادو باندی الله اللہو ویل یاقوب علیہ السلام الله رب العزت علاما که اطبانی نقولو چزوی ما وکیز دی وقال یا بني یا لاتر کنو من بابی واحد ویل یاقوب علیہ السلام دی تدبیر خی وقال ویل <سيقال> یاقوب علیہ السلام <سيقال> <سيقال> یا بنیا ای بچیاو ای بچو لا تد قلوم داخلی گی من باب واحد بیعوی دروازینا و دو داخل شی من ابواب متفرقا د دروازو گر وڈونا وما ما اغنی عن من الله من شی او نشم لرکولی دستا سنا من اللہ دازار دل لحن من شیئن سی سیز انو الحکم ایلا ایلا نده فیصله إلا إلا إلا إما الله إما إلا الله فى إخشاركي، عليه توكّلتوا فى الله ذى دا ذان سوارم، وعليه وفى الله رب رزد فى الى توكّل المتوكّلون، فى ذان دى اسفاره، ذان سواره سنكي، درسان، ديتا كداوي لا تذكلوا من بعد واحدين، ديّوى دروازين مداخلين، وجده دي سوا، وجده دي, دي تكتير خازنده زكر کرده، وإنما أمرهم بذالك، لأنه خاف عليهم العين، ریورت زکووی ری یا کو باندې سلام د نظر یې دې چې په دې نظر ونه لگی ځکه لانو قد اعط جمالا دې الله رب عزت بیر خې سوال ورکړو الله رب عزت ورته دې ځا طاقت ورکړم بخې ترنګونېمو باندې هم کو الله رب عزت ورته ورکړي راکه په یو دروازه باندې په یو ځل باندې دی را چې کول خلق دې تخیل شي بلي وجوانی دې چې په دې باندې په په شي جات نه د نظر نشي او هر څو ریځ دی نبی دې ویل چې نظر دا حق دی نظر دا په انسان باندې لگی او دا حقه خبره ده په چا نظر لګي ولما علماء دې طرف پکای دي دې خبرې نه کیږي چې په چا باندې نظر ولګي او کله کوم انسان نظر لګي نو دا هم بدنی ویل کیږي صحابه کرام رضی الله و تن کې صحابه کرام رضی الله و تن بدر صحابه دې داغه نظر لګیده یو مطلع یو صحابه لبن ان دېvideo د بدن دا غری رسینو ورته دومره خپل بدن د توغمانه ترڅ کېنې دی دیږي دا هغه باندې څه برابر لا څه برابر لا نبی علی السلام صلی الله چه دا خبرو کا تمام باندې برابر نبی علی السلام روخته ویتا الله ور سره ورینه وي دا صرف دا خبرو كله چې دومره خپل بدن ما ترڅ لا دی دیلې نه دي پکای ماشاء الله باندې مرتوی او کله چې دا یې یوه خیسې ځینی یا یوسی چ وره ماشا الله وي په پهې سره نظر بیاېږي د نظر اثر پهدي سره ختمېږي او کوکې نظر داطر کې خلکو را و دي چې جنډ لگوو په کوربانې او داکه دا کاه نظر نه دا شېطر کې خلکو را واللهما د سلوین ه ابون هر کله چې د داخل شل دي من حي داغ نه عمر م ابوهمې فکم کړړو دي پلا دي معکانه یوغم نوش لرکر اوی دینا من اللہی دا اللہ دازامنی من شین تسید اللہ حاجتاں فی نفس یاقوب اللہ حاجتاں مگر دایو ارادوا فی نفس یاقوبان حضرت یاقوب علیہ السلام کی قضاها جفرے کرانے لران و انہو لذو علم لما علمنا ہو یکنان دا یاقوب علیہ السلام لذو علم خواقا قاون لما دا حرص علمنا که ورکل و نمدتا خواهند علم ولی و موجه علمان دازی ترطیه لکنس مرجان و نور زکر کرده که توکل او تدبیر حال دوان استعمال کن دنیا که باست خلکوی صرف توکل کن و تدبیر نیستعمالی تو خلک صرف تدبیر استعمالی نو, نو توقولی نوی باست خلکوی ناقل صرف تدبیر نیستعمالی تو ورطویه یرا قشن پیدا رازه بنده که غلو غیر را نشی بلت را نشی ماروی بس اللابه میخواست دا خو سره توکل کی تدبیر تدبیر او تدبیر نه استعمالې تدبیر استعمالول او توکل دا ځان استعمالول دا اصل علم دی دا خپلیک وی نه هغه چې دمړه ته اسباب باندې د دماغو کې چاوی مخ دروازه بند کای یا بل څه دماغو څخه وروګو په ما باندې سکتريتري دي هغه طرف تدبیر باندې هي د دماغو کې نو دو ځان کارونه استعمالول دا قانون د دا علم دار کړی دی تدبیر او توکل د لړ استعمالي يعقوب عليه السلام د تدبير निजामه توخذل په یو دروازه باندې ماندی خدای نه وي چې یماده چې لو خپله خودو تاسو وبات کوي بلکې توکل په الله را به عزت باندې او کو ورته په لې توکل متوکل وي الله نه ځان وساري ځان وساره څوک یې مانګي څاره لې توکل تدبير ځانه استعمال ول علم دې چې کینان دا علمو اما جیدا سمون د تبو ور کړیو اېک زیاده خلک نه الایالم نتیږي ولما دخلوا علی یوسف اکلاج داخل شو دی یوسف علیه السلام آوا الیه زی ور کاهور ور سلطان قال ویلی انی ابوک اېک فلا تبت یصمخ فکیغا بما كانوا یامن ثروت باندې ذی زامل کې اصل واقظ المصر کې ابن یوسف رحمه الله علی نور ذکر کړی دی کله چې ناروونه ټول لارل د دې کله خوراک تکیناستل نو هیڅ ته دونکو له اسمنی علامه ایدته دي د دې پرې کې کتان یو د مخامخ کېناستل پێنې جوړه کړیو عام طور زده کسان د څه پېټینی نو دې خپل رونه رونه چې د کتان کېانستل په بقابین یمین وحیدا یېږي بنامین یوال د پادشاه جړل زمام کرورو یوسف معمر پربنان سي دې خوبو بیا سر دی وزم یوسف علی السلام پراغه وتي جاړي لو كان أخي حياً ليلة سنة معه، كذا مغرور جميعاً لزوم داغت سرناساً يمي يوسف علیه السلام، فضمه يوسف علیه السلام إليه يوسف علیه السلام تلرور دا خبره وارتزان صليلا لنسيكا فوزان وارتزانه خودره جنزه سعروري ما ودا يوسف علیه السلام جديد وارتزاركين است فاجلس ومعهوه على معده وارتزاركين است وارتزاركست نشته يوزه بوارتزاركين ما کله چې شپه ولانه بیا کسان په جا جحلي نام كله اتنين علامه منا من ټول چې د کسان شامل تل په بغا ته ویل ان ګډي یوازې په تدشن یوسف علی السلام ورته ویل تر بیا جوړیږی چې ورته حاله یانه میازه په ما سره یوازې اوازې ودی تاسو دغه کسان دیشې د یوازې د تر څو جوړیږی د ما سره ودی کی کله چې دوی شو یوسف <سؤال> <سؤال> علیہ السلام دی تقوث کی حل لکا اخون من امی کا ساده مولا سوکرورشت دی معلوار تی آو کانا لی اخون من امی فحل زما زمایی اغرور دا مور رو فحل لکا حلو اصاب شوی اغا مرشوی دی یوسف علیہ السلام دی تقوی اتو حبو انکو نا خاکا سداق وقت دی سارور شما دی سارور دیو شما اکم دی بات اخی کال حالی کم سارور دی مرشوی دی دی اغفزی بس سارور شما देवती अयुल मा अयहा الملك من يجد اقن مثلك تاپرنګ رور به چت پیدا شي پیدا ته ډیر څه لري تاپرنګ روني شي او وجداه ان لم يلد ياكوب ولا راحيل يقو ياكوب په ګلي بيعطوبنا تتفدان من بلا روري ولا راحين جمال امور روري زمستونګه تاو غني او جايو سره سلام ته يوسف عليه السلام دا خبره ورته دي دې څه کارونه او خبرې چې تراره چې دي دې ما پیژنې هم نه دا یو چې څه دې ضمان کې دي توقع ملي هي پات نه الله غواړا دې شپې توښته نه چې یا خبر کړي ایوب په دې ډول حالت یا زل یوسف علی سلام او دې تر اړوره او ټول حالات یې او چې په دې چارو نو وختونه نیو په کاروبار کې تل اوږدې ته جوړو دا جدي مل جماعه استور استو چې څه ویل <سؤال> تاره نور ديما درجات علم منذكر دي السلام و براتب په د مکان نیته خلې دې سره سکیورٹی په هغه باندې مخکته کیه او سپتارون په بیا شپې بوکو وقاله وی ان اپوکای کن ضرور تای براتب ته مخکته کیه چې ما كانوا یاملون په هر څه باندې جوړی زعمل کوونکی Quran هر کري چې طار کله رابي جي ان فط روول <سؤال> طرح جت سطتان ز له حغ سط استقايررا ز سوار را سقا سر ک حغللوکی تویل کږي ساه بادي عب ک او سو حغلوکی تویل کي جيغ با ناف تول کږي مقااع او سوان ایمان قرتبيزي گر اتقاية تو سوارشه واحد تا وقاده دا کله با چااب په یلووس في بانددي عبوس داغي نور ست دی و ناڅول د پاره حاغه استعمالولو لاځه الف زکرا او راوړل شي وي ورنه یو دی جالته قایا تابع ګرځول هغه له خدو یی رحيکه په بار درو خلک ته منا د نا موذن بیا اعلانو کیو اعلان خون کی ايته هلې رې قافلي والو انکم لصارقون جنن کازو خامقلا دیني زين کیو سوال راځي و یوسف علیه السلام تعالی دی پیغمبر دی او چانوار سره دی به څنګه د خبر کې انکم لصارخون تاسو غلانی حالاجره ته پصله پټوي دی او غلان ته کری داو تمام دا غلان نو یوسف علیه السلام کوي او تاسو غلانی یو قول د علماء واغه دی د یوسف علیه السلام اعلان او دا اخ نور خلقو اواز وکړو او د یوستمر السلام په مینا باندې نو د هغ په خوخه باندې نو او صرف صوتي سټیټ باندې یې ترول و په صدقته اواز وکړو زه په کلو لماوي اصل کې انکم لطارق ان کی تاسو غلاځنی هغه مختلی وخت ورته یاد کید چې تاسو یوستمر د پلان په پرټکری دي نو هاغه ځای مې ورته یادولون د لاطارق یې اجرې بریبا نګښانو ان سوفره السلام اواز کړی یا کله حمو په وینا ورڅې دا اواز سمې دي ولې تاریخونه یوټیوب مېن ایبی هي دا بيڅ په لاره پټ کړې دي نو هاه قالو دې وقبل عليهم اور اواپن سې په دې باندې ماده تصدېدون سې له څوي تاسو څه شي تاسو په پښېو قالو دې نث جدو لټو مونږه سوال مليکي او ګېدا پاتيان لګمن جناب ولڅيږي وای من جاء اليه حمل بعير او هرها تجر على ظهره قد املو غیر حادر پار بار د حکم ویدل تا انام ديزن علماوی چې انام څوې کورکول شي یو خو خو کله چې شرط کې تلوي شرط هغه حرام دی د څنګه خلکو یم راکر بلې او بلوي کله دا بلو دومره شرط د شرط مکمل حرام دی یو انام دي انام مقرر کول لا دی مثال په تور دی موږ چې یو قدمه سبق بیا چې وتا د انام درکنه انام مقرر دولی شدید زین کلی ولا مودرین ولیدی ولمن جاء به حمل بعیر وھرا جاءت راتلو کو کلیبان دی حمل بعیر بعد عقب و اینام دا جائز قربانی ور کلیشی یو کنا جائز کا کار انام مش کے پجائز قربانی ون وانا به زعیم کلیبان دی موارد قالو دی اللہ قسم کھلا لقد علمتم تهیذ طرفو یتاسو نې راغلي موږ په الله څخه څنګه موږ کې و ما كنا سارق نې موږ غلاګرغلا جن قالو یې دی پناه جزاؤه پسې به سزا ده ان كان ان کونثم قاضي بي کچري وي تاسو درو جن قالو یې دی جزاؤه سزا ده من وجد هر اوڅو کې به مونږ لريشه یې رښلهه او سامان دې کې کوه جزاؤه وزابه سلال هاږي اصل دې دې کې پرهتريته ورتوی ویلا یو د بچا قانون و یو یاکوب علی السلام قانون جاری کړو یاکوب علی السلام قانون دا جوړ کړو د کمتن بغلاو ک نه غلب ځان سره یو کال کوربه کېت او یو کال کوربه ور سره ټول هغه بکار کول هر څه به وکول یو کال پرچې د غلام به جوړول او د بچا قانون چې بچا قانون دا او جمال به تنهم واغست په دچین یوکته پټکړی د هغه پوزیشن مې تلل هغه څه په بیر کې بیر کې امام رازي او تفسیر جواهر القرآن کې مولانا علام الله خان مې مولا دل تفسیر دي هم دا نن یې تدا ورکوم ظالمین او تا قابدا به او ایتهم فشروا شد به او ایتهم فصعمان دې باندې قبل به ایتې مخه ضمان ضرر کړنا ثم تخرجها به روي سدل ارامیه ایتې ضمان ضرر نور باندې مخه دیهاره کې ډایرک دین راخریم دی زه ډېر ورته شي کوله بیا باندې کوم شی و چې دا هم تاسو کې یو کې تاسو تخته ورته ترپی کیږي له نورو میچ وروګه کداریکہ کینالي یوسفان که قران کې چل کوجلی هممگا چې یوسفان یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا باز الهل ګر مولین دې دې نه ځان د پاره الهل ثابتې اډا کومه دې ته چې الهل پاس کې دې اچل ولڅیږي او عدالت نه چې زرو په جوړول شي مدان اله جاهز دا او ګور یوسف علی یو السلام چې نا اسلام ورپا چل پمې او دا خبر ته یې نه دا یو د دیو جناب چې نا دا نا فائت وي الله رب العزت دی الله رب العزت پرې مو ورته چل جوړیو د دې یې خلک پچا پدې نا خو لريانو پخوله ده ځان نړیستې وینم بس علی یوسف هغه د کوم لمبے مختلفین عالم د تخصیص دار طرف یوسف علیہ السلام د پارا دایې د جائز ودا یوسف علیہ السلام کور خاص نو خلقو د پارا چې د دیني جائز دي ما کان لیا قا قا نو د چا د سوی نی ول ویرو او رب الله و دین الملک و دین دا دا دین په قانون د بادشاہ کل دین په معنی د قانون الا ان ای انشاء الله مگر د اخاف شي د الله رب العزت نن راو درجات من انشاء او تقومو درجات چې زمونږ اخاف او دا پاز عالم دی علم د خاوند دی علم د پاز عالم تو هدي يا د پاز بل عالم شه بل عالم بل عالم تر دې چې ټول له علم لکوې الله رب عزتي نه کې څوک د دې شمله ټول له علم زم ټول له عالم د پاز تر د پاز ترشته او علم والا دې د پاز نور علم والا د نور علم تر دې چې ټول له علم کونه الله رب قالوا ليه يسرح فشريق الضغلاء كريوي فقد سرخ أخل له تانكي طرح لا كريوان روض ده من قبل مخي تحصر رها يوسف في نفسه فسفتك لا قبر يوسف علیه السلام فزق فلقي ولم يُبضيها لهم افتارين كذيت لا قبران الضغلان مراد ضرور مغلاج كريوان مراجح فينا مغلان مراد يا خدا تمہنتے سری کے دیر کے مامرا دین مصطفی علیہ امام کوتبی جی کی سری اللہ داوا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دار شروع کرو کہ قال الرش مدار جڑے حالت نواپترو سے ہر زمانہ دے دے اخر طول مر قطا سننی ما سمے دی گی اچرا وقت میں سترور ذی میں سترور حوالے دا چلو کہ جو پٹا ہوندی والے کھیتے کی کھیتے ترا تاوا کا ملاو کھیٹی نہ اودے کے والے چارکی او رسې چې شه جري سنگراغه لکه 826 سالي مان اغلاق کړی دی. یسته اغلاق کي وی کور ورته د ژوندکتا چار ورته را او پټه وی کور معنی لا کړی دی. د بيتنې یوړل یو کال لپاره دا نه رسېږي یو کال پر دې وي چې له اسلام خلکو تراغ بیا ورسره خپل انقلاب پیښی کله ترې وخت وشي دی د هغه خطر نو دغه د مينو محبت د وجه نه وروځي غره له یې هغوی د ځکه کې نه و چې کله تړې کی وي مې هغه په السلام د دې په خیال کې خپل <سؤال> اندې وو کینه وګور تر اخر خپل پرتو معمول جرم چې به هاوه ته بیا ښهاري هغه کې نه بوله ښایي چې محبت دې نه لویل جرمونه به تاسو دې شین او چې کینه وګور دراغې معمولی چې هغه ستاته وړه لوې ښهاري مې ولته یوسف علی السلام په اختیار کې باندې ورو او بیا هم دا خبره یادي دوین قول در علماء دا دید از فیر مزرینو رو ذکر کردید یوسف علیه السلام اللہ در پیغمبر پر طبیعت که مخشن توفید ای خلیوی یوسف علیه السلام نمور در طرفی چکم نیکو نانا نحاقی سویدی و بوتو در حقی ابازت بکولو یوسف علیه السلام یو دل حقی سوید و بار بار در حقیق بازوی ماتیک در دید اپاری که در بی ابازت نیکی وروس سوچه دید و دا هغه دندورو ماکړیو ورلا دی هاغلا طرف ته اشاره کوله درين کول څه ستره مليدار دي کړي دي حضرت پیاو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي هغه مقدسې اسلام مقدسې روټي او چکنې پکې ده د دې قدمه شون غنې څه کې غنې روټي تپوس نه کړلونکه تاسو ورته روټي ور پیغلاجن به ورته دی ویل دي هاغه غلا یي چې ور پتی مقدسې روټي ور کړې دی تپیر څلور بیان ذکر کړی دی یوسف علیہ السلام دغه چېرګه یاد څرګي او هغه ته یو ثقیل ته ور کړی دی ذکر ورته چې په پله مې شریګان و چې پورته مونږه د څنګه ور کړی دا نو څه دې په تاسو لایې نه بيڅې نو بیا ما موږ وونه د هغه جره یوسف علیہ السلام هم جرون خپل خلقو کرېستانو نیکی غریبانو ته ریکوله طرف اشاره کی خپل ځونه له لېږل نویل <سؤال> دي که چېر لا کوي دي دا چیر تر اخلاقی وروړ دې سر را یو یوسف نبی نشي دا شان پیغمبر غوي موږ تم روانه تک یوسف عليه السلام او ترڅ کې دې نه کې روانه تک یوسف عليه السلام بیا چپاټي شو دي ولم يبهالهم افكارين کې دې نه دل قالو يا انتم شرهم ما كانا تاسو ډير به سري ما كان درجينا والله ابو عالم مما تصفون الله رب عزت يقبو عليه او ته جتا سو قالوا يا أيها العزيز يا عزيزي مصر، له لهو ابن شيخاً كبيراً، جيكناً بده فلالك بودا زور زوء خير بودا ده، فخذ أحدنا مكانهو، فسونيسا يوتنزمونا فزيده ده، إنه نراكا من المحسنين، جيكناً إنه منطلرات إحران كونتنا، فده تكينا بغض كنظر ورطة غوري، بها ورطة صغي بيده سرقو نجده، او ځکه کله ورته انصاح په نظر کثیر پیجندل <سؤال> نه دي ورنه ناراحت مینل مفسنين دا او ځکه کله نه مونږه له مفسنين ده انسان کوول کله چې ګنه کوون نه یاته وړتګ وړتګ سره ده ځکه کله کرایشی چې ورته په تمې درسو ګرثي او بیا یو ډیر خپلې ځل فيه په پټ او ټولان فلانه د ماډیا fondamentا فوريږي ځکه کله وو کرایشی بیا سړی دې ترالځ موږ چې پټ او تنوي د انسان په نظر کړو ګوري نه بیا چنه دي حقیقت ویسیف علیہ, علیہ السلام دلتا ده انصاف پا نظری ورطا و وینا نراک من المحسنین جیدیانم ورطا دا خبرتی انا نراک من المحسنین ورونم ورطا دا خبرتی زلطن کی کسی یسیف علیہ السلام محسنو خلق سرخیگنکون کیون قال معاذ الله ویل یسیف علیہ السلام فا پنجی غالن پا اللہ سران اننا افرادا الا من وجدنا الا من وجدنا الا پا ماند سوا سران جواه رسولان جو ینی سیوا من خپلنا سیوا د هغه چرته چې موږه مونږه مڅنا انده ضمان د مونږه ده هغه سره تهون كون ان اذا الظالمون یقینا په دې وخت کې موقام قال الظالمون به ځکه تهونونه ويو یوسف علیه السلام هغه ترې قبل شو کوم نیو د ظلم دی جرم یو تن کړې بل تان تر کول د جرم دی او د پښتو په معاشره کې دا خبره ډېره وی اکثر بدنامی او ملامت ها حرولږي او تاسو راکي بیا واخته ورکلې کی دا بلکل د شریعت نه خلاف دی, دی بالکل حرام دی دا چې کولم او خو ګیرو والا ته تلې ګرې کړه کوميانو شریعتي او دا پختوی لاته هم په دې باندې ولا فیصله وشي چې تاسو راکي ولا قور ورکړي کیه جو خوريان دي دوم خیرور کړي قور کو نه دی کړي قور ولا څنګه سره ورکولې کیږي یو تن فزیبان نه بل څه صدا ورکول د ظلم کله په ټول کې دا یی قتل کړی وی اول دی فر جرم تہ بل مضبوط کرے کہ یووری هغه طرح د ویجری کی شریف هم نی دی یا قتل قتل و غیره او شرم پطور د پاره جدی مزید پر قتل اونگی هم دختو یو بی شریف هم نی دا جرم دی جرم کم کم کړه کم خاصه قتل کړه څنګه ولی دا جرم یو کس کړي دancellationToken حاوی سوا ورتهون دیلون فراماس او سو منه قتل هر کله چې نو مې د شو دی زنه خلاصو کې نسل دی مې بیا جګرګمار ابل کې سلسله مذرېو ذکر کړی دی او څنګه صلوات او سلام دا کومور کیو یوه ده یا یوه ده ورته د څه आवाज یا بندورو په د اواز او دغه وخت شو وختوبه په باور شو او دغه چې आवाज وکولو ترې چې د کوم ورځې دین आवाज چې کوم جنانې وداري هغه ورته راځي وته یو کانو کوم هدا طرحه په پیریمن د ریځ کې خپلې. په دې سفر یې سلام دی پریبان دی دغلا داووکا د 150 غوته شه مونږه او دا لږه نختارو چې اونۍ غلا راغلی نور د څنګه دی غوته کړي دا نه ارده سېله ایمان کړ د وینې زګر کوي د خپل کور د خپل خاندان یو څنګه اور لا دی ولو د دې دی خپل چې صحیح وشو غوته وي کنټرول شول. چې دې غوته شه یوسف علی السلام کوشه لا یوسف علی السلام په یغای کې رونی خبره کوي بدماکې نه کوي غریشیا شغلادی کړي او ضروري خبري ونه کړي دی په دې باندې نا امید شو چې بوتل سوکارني چې موږ دلته و کېږي ټول کې مشورې شروع کړي قال کلاي چې نام دې شو د زنا خلاصو کبیر او مل مشرد دی کبیر مراد عبد الله بن عباس رضی الله تعالی که کبیر ان په علمي کوم علم چې لدې مشرو يهودا غریب ولتون علم د يهودا څخه زیاته ضم خوزار ک كبيررو مشرين ف مرري خده سودو زهاج دا قل کارپېدي کمم چې قهر کے مشرو شمون چابل ذکر کار پرېدي الان تا علم تاسو ن پوږئي ان عاب کومکنن کار تاو قد قب عیک موق من الله تهقی سرهغوان عليكمم مع من کوم تا سله قوواده پ الل سر ق دررکيو و من قبلو مخک مع فرت ناه چې زیات کو تاسوو ف باارت ان س ضمن پرېګرام د زموږه کار تا تر درجه پورې نه همې همشره د ايمتز په څون نظم تربیه پوری چې حکم کوي ما خپل ځما او یاقم الله لی یا فسلوک الله رب لذ ماګ پارا فسلین مراد الله تعالی یادې که اخلاق دي یا ما تبسمر راشي وهو خير الخاتمين او دا الله رب لذ غورا په سلوک اون کوي کېری او اله ابيكم لاشي واقتی پر تاسو تقول بصوته او وی یا بنائف لا زمونغا ان ند نک سره لیکن زیس داغلا کړی دا زبیا ذکر ملامتی قبرش غارتو استاز ان ند نک سره مزنه یی زمونږه روغلا کړی دا وا مان شهید ما بما علمنا و شهیدنا مونږه گواہی یا بیان نکو بما علمنا مگر صحابه مونږه کوی یو و ما كنا للغيب حافظين نیمو غیب له حفاظت دون وصلت القريه تلك القريه التي تبدو كقريه من احلى القرى التي اعود كل موسم كنا زجت فينا بسوق تن تكون فيه ديارنا في مرادى ديارهم تن تكون فيها يمناقاه تلك والعير التي اوقافلها راحه قبلنا فيها يا واندحي ومقاغي كي يا راغلي ومقاغي كي يقينا قامقام قرار بل <سؤال> سولت لکم انکسکم امره ویلی آفوب علیه السلام بل سولت لکم بلکی خیصه کری تاسو لرا انکسکم نسون از داسو امره یوکار تصبرون جمیل تصبر ما لرا خیصه ی نحاط کارده تصبرون جمیل یا خفالی جا صبرون جمیل په بانه چنه لازم دی خیصه صبر کول یا صبرون جمیل اولا من الجزعی خیصه صبر کول دادیر گه دي د فریاد نه تاری فریادوں کی مسک قابل تیری صبروں کی دلیر رنتر دي یا سونی طوروں دی من زمانا کہ صبر کرے دا ہے تو صبر دے ردیج پرالدی سورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر الجبین نبی علیہ السلام نے صبر جمیل توارے کی تقوس سکیو صبر جمیل لاقم سے صبر دے نبی علیہ السلام اور طور میں لائق کوتی جی فرید یہ گلی شکی نہیں ذیں تمام وقت لم یصبر هر چا چې فرادو نه او کو نه د صبر او نک د تبلیغ تکلیف وغیرہ او د دې قسمه چې شروعږي دا صبر نه دي صبر خدای دې انسان صبر وکي او د خلینو څخه شکایتونه غړي شکوې دي او نه با دي دې صبر ویلې کی او دا اور څنګه کی کومې دې صبر ویلې کی هغه څنګه یو حدیث کرالي نبی عليه الصلاه والسلام کې رضایته زاناباندی دا زانانه چې ویني زې مو او حاضر بیا جوړ فرایب نه کوی نبی عليه او صبر ملي اې زنانې څو ورکاله نبی رسول الله هغه زنانې پیجن دي نه زنانې نبی رسول الله پیجن دي هغه ورته ماته د کوم غمره ضلع کتا طرف دویر تا خبر نه کری پته خبري یوسو د خو هر دوغه غړې وسومره چیغو هي څومره پړیاست یوسي یو ورځ یوسي ورځ یوسي یو غټه یوسي دوه غټې یوسي اخر ته ساتل څه کړی یا څه یی چې رم کمېدو شي ین سخیان دیار انسان ترا ولله پیغمبر نو په پټی یندلی نه ماته څه پېچ او دا ماته ور دی نه بیل انسانو تر انما الصبر عند الصدمه الاولى الصبر عند الصدمه الاولى څو ورغدي اولنی ته جېس راوی چې کله سټین تا ته جېس راځل ا کته کې تا صبر کوي غويار کوي صبر کوي دا ورته چې کله کوم صبر کوي فرایزونه کې د توې لکه یي صبر جميله سرعه متل علی ذکر صبر یي دا لاتو حدیث بی وجعی کان، تابا نکم درد دیدی خلکتا بیان اونکی، ولا بی مطیبت کان، نگا کن مطیبت و غیره پتار آغلی خلکتا بیان اونکی، ولا تزکی نفت کان، درین شد دای شخبردان پاک پاک اونکی، تام یا خلکتا نویر زدیر سبرناک سریما، ما, ما بانده غمر آغلی و ما صبر کری، دارا خبری بیان اونکی، بس سبر د پا د در رضال فارد کریف اللاک پا تقسیم اندراسی دید، اصلاجه تا تايا در بي خلکو ته قادر من جوان اص الله و رض يقينا رب العز ايا بني بهم جميعا ارا بوليهم يرا بولي ما الله رب العز بهم داخل جميعا غوند یا قدان بعض لماوي يقبل ذليو و قوم داس دي ذليلوني و يرا ايدي الله رب العز ما توان را واپس دي بعض لماوي كثير مزينو ذکر کوي نبی阿里 السلام کا یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل علیہ السلام ملاقات کو یعقوب علیہ السلام کا پوتے کی کتابی فکر حاضر تھے ہاگن ویرو قبض کرے اسرائیل علیہ السلام تو ان ما خدا غرو نے قبض کرے دا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوا جزا درو نے قبض کرے جو نے دی اللہ کی رافت یہ کہ ان اللہ رب ال کو حوی حکمت والا ذات د دینہ وقالوا يا على يوسف ائذکان غمنا په یوسف علی السلام باندې دلته یا یوسف ائذکان دلته د رازل ما وی یا رب رحم او غمو په یوسف باندې یم د ما دا غمو یوسف کونکی یوسف علی السلام د غم چې نبی غمو غمو په تیریه دی یوسف علی السلام دي سره اغور غن سره چیرې نه نیو روان سره یو روان سره تیریتا یاږي واه عزت نه هوڅنی شي ونه سترګې راځي د واجی د نه واه عزت عین نه مینه حزن اصله نو توله دې نور خپل د او هغه د واج نه چیرې نه جراده واج نه اوخه هغه به شي نه ته ویل د دې څه پرېتنه ان د غم د واج نه به اپو اسلام سرګو کې اوخه ووت شي زمریه په تیاري دا وایې دا غناسو وکځې مو دې ډګر غننه غم هغه په ویلې کیږي ځانته انسان بیا پای کې دی خبرې میچ کولیا خټره کې چې بالکل پاتې شي یا سره خبرې کوي شي همري تنکي ډېر خبرې پکې نه شي کولی هغه تا کزې مارې ویلې کیږي قالیو دې الله ختم پلن تا او هميشه د رسول يوصفا يا وي وتو يوصف پر سلام لرا حدت کو نه چې کوري چې او تکونے من کہ یہ شے تو حرکت ذن کر مرکز ذن ہونا ہر ازنہ خاص ذکر کے الحرج میں مراد کا قریزه الموت یعنی قریب من الموت تا زغم ذی بناری انسان تک مرگ کی نزدیکی مر نبی عمر کی نزدیکی او تکونے منالحالکین کہ کل ترین و خالص فکی قال انما اشكو بثي وذل اللہ علی اقو علیہ السلام انما اشكو بثي یکینن خرفون ب درزنا وحذني او غمزنا ب داها ووبني غمتوي دجكم زد فرفي وفذني ظاهركم زما غمد إلى الله الله تينكارك عا من الله فغمذ طرب اللحنا ما لا طعلم هذا تتابج ببي وفذني إلى الله عش ب حذني إلى الله يو شقايت إلى الله يو شقاية من الله یو الله ته شکایت کول خلم زیات او درد ښکارا کول زم الله نه شکایت کول شکایت اله الله دا جایز دی او شکایت من الله دا حرام دی کله الله نه غیبی شکوکې بل شکایت کول شی الله ته و ګولې شي دنیا ورو ته غنی شکوې من ابن حجر الصلانی رحم الله علیه ذکر کړی دی الله رب العزت دې وزر الاسلام ته وې کړو او زر الاسلام وې کدا خبر یا او زیر ازا از نبت زمبن صغیرن فلا تنظروا الى صغریهی یا او زیر ازا از نبت زمبن اے او زیر پرچتی و گناه اوکی فلا تنظر الى صغریهی سری گناه دی وڈکوائی کنم بورا چکوی یر داخو وڑا گناه دا وانظر الى من اللی از نبت دیتا خیالو چې دا تم ذات ما فرمانی کړي دا تم ذات گناه دکلی داباز قل کو یه ردا وڑا گناه لکنه این صغیره ده. تو خودی تو گوره ده نافرمانی ده تمزادتان. دوی ما قبره ارتضاع کروا. و ایزا اصحابت خیرون یسیرون فلا تنظر الى صغرهی و وان زر الى من اللذی رزق کان فلا چه تا تا سخیر سپیده و رسی سخوشالی ده تو رسی یسیرون معمولی غنده پیدم ده تو رسی فلا تنظر الى صغرهی سده ده خوشالی یا ده ده نعمت و� و ز لکن دا اوګوره چې دا خوشحالي م لزیره ځقه کاتمم زات چې تاې خوشحالي در کې دا حغزاتتهته وګوره او دا وړه خوشحالي دغته اوګړه ځکه تمم زات چې تاته خوشحالي درکه دا وړه خوشالي نه ده بلکېهغزات د طرف نه ل میلاوي د دا غموي دي درېمه خبره ورلي پی وه و, و دا او صابه کابل تون فلاتهشي ال خلي وذا فى رأى الفرحة تجعى فى تقلل فيه فى لا تشقو إلى خلطى فى زمان مخلوق دارى شقايت مخواً خلقو ده شقايت مخواً فى ما لا اشقو کا إلى ملائقتی فى زنگا جزتا ده غناهون و شقايت فرشتو تنه خوماً بانده تى دمر غناهون اكى لیکن ما فرشتو ده شقايت نه ده کرده دقسط فى تقلل فيه فى تقلل فيه انسانانا نتائم مخواً بلکه ما تى قوا حمر جا تى مخواً یا بنی از ها بو ای بچولا چه پا تحسد سومی یوسفان لطو نوپی دی یوسفر سلام واقعی درور یو تحسس دی یو تجسس دی. تجسس او تحسس بعض علماء وی دادوان یو تی. باز علماء فکر فرق تی. فرق دادتی تحسس دا خیر او شر دوانو چه استمالی دیشی. او تجسس سره پا شر چه استمالی دیشی. جام <مولماش> ولامات او ادعوان یو دی نا یزان په اړه دریل دا وي نړی اسلام دواړه نه ولا تحسس ولا تجسس حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایل تحسس او تجسس د زما کوي دا یو یو شی نه ګرې سترمزکه ته نه منکړي دا او کوم ولامات تحسس او تجسس کې فرق دی تجسس سره حضرت راغي ذکر اږي ولا تجسس مصره غاده په جسوس ویل کې یهار کې دا چا لټونه کول دا غره شر د پاره څور غوښتي کوم چې په ځان دي زیره معلوم وکونه چې خلک تر دې بیا وویمن د تجسوس زاهر وخت شر د پاره استعماليږي د حسوس خیر او شر دا غره د پاره استعماليږي که شر د پانم چا لټونه کوي خو که خیر کوم ندي استعمال کیږي په چا لټونه کې یې به موږ چاته به واپس کمه یا دې اوسې لټونه کې که پیدا نکري سړی ته به واپس کمه و خیر درफार هم کلی استعمال دیږي په تحسس کله شر ده فارص 30 کې مداخ حرام او کله چې مداحسو د خیر درफार کې نهغه جایز او سري پس تحسسږي د یوسف علیه السلام ته لټونه کو ان خیر نه فارغ دلته دی، ځکه په تحسسږي کوي لټونه کوي د یوې ورځې لپاره ضمان ده ولاته یوسف میرو الله منامي د کېږي میرو الله د الله د میروبانینه انه له یوسف میرو الله یکی نن نه نامیده کی دلاده مهربانی نه الا القوم الکافرون مگر قوم کافران قوم کافران مراد اصل کی روح <تصفح> الہی کی سو خبر یم اشاروی د الله رب جلد رحمته د الله رب جلد رحم ته اون کې داسې زما توافق کی دوی مره کې اشاره د الله رب جلد پیری مونته د الله رب جلد کیدمن ځه په زما د حیثیت د بینی کړي بلکې الله ما ته عزت په بل پڑی کر اللہ رب رضت منعیم نمتے احسان تو ان کی تاجشہ رہے ویچے احسان در آباندو کی در سبگا واپس کی. نومیت ذکر کی گی اللہ بکن کے محروبان ذات دے. اللہ رب رضت عزت مند ذات دے. اللہ رب رضت احسان تو ان کے نمتن کن کے ذات دے. مجھے کرے انسان در اللہ رب رضت در قریم و منعیم و دردیس پر تون انکارو کن دا سارے کافر دے. مطیق ویچن اللہ ای ایسو میں روح اللہ اللہ اللہ سلام معذ خلوا عليه هر کله داخل داخم جلدی پدې بارو یې دی ای ایو العزیز ای عزیز مستنا را ستدلې مونږ ته وا اهلا الزور ذرو او اهلا منک تکلیف وجينا راسل کې مونږه به د ځات مجاتين فتنغا پیسو مجاتين کوټو باندې مجات ثاني امام بخاري رحمت الله علیه کی طریقلن سره مونږه له یومې دی بعض نامې د هغه په هغه نه نه کیلا ځور را کمو تپی مان وا تصدقالین او خیرات ته قوم باندې وا تصدقالین دا ځامن د انبیای السلام او انبیای السلام نه پاره ته حرام ده څنګه دی وي وا تصدقالین قوم باندې صدق او خیرات وک جواب له ماده داسرف دا او د نبیل اسلام خاندان نه ته صدق او خیرات حرام دي مخه انبیای اسلام نه پاره دا حرام د استعمال د کولې شو بین قول د علماء د دې صدقه خیرات زکات د امبیاره اسلام باندې حرام نه وجداده مال خریدي الله رب رضیت کوم بیان اسلام باندې خری نه خری الله رب رضیت طاهی د کوم مال خری عوام تر معاشره کې کوم چې خیرات او غیرت اناثي دخل کو خیراتون تخلق او تسب پوری نو امبیاره اسلام الله رب رضیت تسب پوری نه د تعیبه باندې نو خری او تر دې پر رسید وغیره کې نو دا غریبونه بیا نه هغه ته ته توفیق فشیکل چاغه ته ورته ونه که چاغه ور طرفت ته نیشي اول هغه د تاسو او ستاسو غیرم چې بیا هغه ته د خیرات فشیکل ستمر kaw zata هغه چې یو کس د په کوالی فکر اږي ته توفیق ته تری په تری کا ته په تری کا ته ورکا چې هم په دې پادشي داران یالو عالم دي خلکو کې دا خلوی ما ته ولا خپل ګی عزت ته نظر ورته ګوري نو خیراتونه هغه ته نیوی ورکول پخا زګه خلکو ورته بیا خپل نظر ګوري نو گفت او هو پنور طریقو ور تر خلق امداد کی ور کول کی دا عالم عزت هم بر قراری حالت بر خلق امداد هم کیه نبیار اسلام د عالی عزت الله رب ال عزت بر قرر ساتل بل وتصدق علینا علما عزت تصدقنا مراد خیرات نه دی بلک تصدق مراد منکر فقیر کی لګړایاتو کا لګړای سر گزارو کان چې نورته په یو رات ورته مونږ تلو ست پره بل علماء تصدق دا حال هغه فارمې لیکي څو ته ثواب ته محتاج دي موږ سره صدقه او د څوک مشوي لري چې هغه دعا کوي الله رب عزت دې ده د دعا کوي اللهم تصدقون علينا الا بمن تصدق په دې څه دعا څوک مشوي ولی د الله رب دې ثواب کس دې الله رب دې ثواب نه دي صدقه هاڅو کوي څو کې ثواب ته ان الله يذل المتصدقين لیکنن اللہ رب العزت بدل ورکے ہاں خیرات کو انکوتاں قالا حل علم کم ما فعل تم بی یوسفاں فدیدک یوسف علیہ السلام اس لطحر تخکا رکے ویلی یوسف علیہ السلام حل علم تم ایپو یہی تاسو ما فعل تم بی تاسو پی یوسف علیہ السلام واقعی فروڑ دے باندے ازان تم جاہلون کلچوی تاسو جاہل ناکو ہاں اصل وجدہ وان تمام کو ته وینو د بلیمیه پاک صلی الله علیه وسلم کول دي دا په وخت چې حضرت فرېسلام ته دې مل نږدې خپل خیال کې بادشاہ ته روانو دې څخه پله په سلام ملي پیجن دي لري یو یعقوب علیه السلام دې په خپل طرف نا یو خط لیکو او خط یعقوب علیه السلام ورته اولې خپل یو خط من یعقوباً انصری الله ابن ازهاب ذبیح الله دا خط د یعقوب علیه السلام په طرفه چلې په کړي دي ابنی اسحاق اسحاق علیہ السلام زبیو الله څنګه هغه د هاشمی دي په خبر اجازه زغه د حیثماین علیه الصلاۃ والسلام شوی و دا کوم با ولید کتابونه کوم دا خبر راغلی زبی چې اسحاق علیہ السلام اصل وجد عمر بن البلذی رحمه الله علیه تو زمانه کې یو مسلمان شه عمر بن البلذی رحمه الله علیه ورته وی وې صحیح صحیح خبر وکه د زبی <الزبیع> اغه اسماعیل علیہ السلام او یا اسحاق علیہ السلام ها او د زبی هرalseوی ټوټار وغیره په ملي شیوا دا اسماعیل علیہ السلام وي دا خبره بیا څنګه مشهور شي داسحاق علیہ السلام وي اصل نو مې دا خبره ډیره مشهوره اسماعیل علیہ السلام د نبی علیہ السلام خاندان او د سر او څلو موږ د نبی علیہ السلام او د خاندن عزت او اعزاز کې د لمن شي مجھے پیټه موږ د بي اصفه عليه السلام مشهور کو. مده اصل د یوه د لا خبر رانی، رانی سلسله وا. بلکې اصل د بي ابن ابراهيم خليل الله ذویر ابراهيم عليه السلام خليل الله الى عزيز المذكر لا خط عزيز المذكر كبير اما بعد د دې د دې هر څه تعارف غوښمن کو. فإنا اهل فَيَنْمُكِيُّ عَلَيْهِ بَيْتَ الْغَلَاءِ وَمِحَنٌ مُنْجِذُ مُصِيبَتُنْ وَلَا تَكْلِفُنُ أَذْمِشْتُنْ وَلَا خَلَقِيُّ إِذْ قَالَ يَا اللَّهُ جَدّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَمْرُودَ وَنَارِهِ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ زَمَاتِ لِكِنْ امْتِحَانَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِبْرَاهِيمُ بِنَمْرُودٍ وَنَارِهِ فَنَمْرُودُ دَعَا قَوْرِ كَريُو إِنْ أَمْرُودُ هَاوُ أُورْتَغُونِ دِي وَلَكِنْ اور مُنْجِئُ امْتِحَانِ د تلي بي حاب یامي اسماعیل بذب خیر بیا زما د پلار یا ص چې زما د تر امتحان په ظب سره شويدي په حالالی سره شويدي ون پههغ کم ناکامه شونی ثم مثي بولدن کانلي ه اولاي ک ثم م طانی بیا الله زما امتحانو کو بولد پهوی سرران كان هو اولاي چې پټو پچو کې زما ته پخو ت والسلام يا زمان الله <سؤال> ري حتى كوفه بصري من البكاي <سؤال> تريج نما له جراده وجنا خوفتي من نظر لا نظرني وفات ختمشن ويا ذاته احساسه كي تري بان دا اغلى لم اسرق ولم ارتد السارقه اني لم اترك ان ما تستغلا كر ولا ارتد السارقه ما تستغلا بينا كريم دي وترافل زمان ابو بجي بان دي ولكم والسلام دي وختم الكل او تذکیره دې ورته ډیر دا کومه باتیا په هوښه لم امرق ولم علي دو خارکان نو کومه ماجه تخلاق کړي نه دا ما به شو چې تخلاق کړي دا او کدی خبرنه مړه مسیح ذواله تدا چې ویو کوم چې پیړو پیړو کوم هغه خيري غړو کوي خو په څنګه غاغري دې علي سلام الله هم دا دان څه غري څنګه غاغلي وني شي زه چې راځي کله چې پري سلام کاخو دي چې په سلام کاخو ټول کور پلار ما تا خطر را ل ېدي او ډ زیات جړه تو بیاي توحل تو ما فالتون ب یصففان ب تع تر او بعضې کلي ب سفر اسلام پلاتهډر غمل خې و مح تو ما فتونم ب یف آیا پوه تا جس کار کلو تاسو کو سفره سلام پرژتیز هنتون جا علون کري چې تاسونا خبره جا عون تا سنا خبره وي چېته به وارنہ جاهل پاتم کمنو په کوی دل حالویل دی اينه کليانت یوسو چیکنہ که خامہ کا یوسو علیہ السلام قالویل یوسو علیہ السلام ان یوسو زی یوسو فی ما وحدا اکیو دا زمارو دین قدمن اللہ علینا تان جی تر انسان کړی الله رب العزت تمون باندې یاقوب النجات الا من كان انسان کړی نجات راکړی دې موتی بچونو نه تاسو غوړه ترخل هرڅو کوو یا قوتګی دې درکې مونږه په باسه हात راکړي ان هو ميتقي ويذوير شان له هر هر څوک چې تقوي خير د الله نه لريږي وي صبر الله لا يضيع اجر المتقين يه دين الله رب الاول ذات مزاكي اجر به دان کوونکو قالويل الله قدم فل الله لقد اترك الله علينا تهجير دره غور درک الله رب عزت تا قوم باندې وإن كنت لخوا وان كنا لخاصين يه اگر کې موږ قام قس تا قال لا تسي وعليكم اليوم ويل نبي اسلام ني اسلامه متیا قصاو ته نن زده اخلاق دین بی اسلام هرکوار سره ډیر بجو کی خون بی اسلام ده بدی جوابو بدی باندې ورکی نبی علی صلوات و سلام فاطمه کی کورز باندې کړه مکه فتح کړه خلق ته اسلام څخه دی زو تاسو سره څه کومه یوم خپل ځان ترداوی مو ورته د بیر ظلم دی ته کړه دي د پیل علاقے نه میته بزګانی دي د اونن عمر علاوه بل سره کې کې اضافو کې نبی نے سنا مرتاخر کوئی اقول كما قال اخي ذو قطاع قبركم كم جماعور تھی نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ لا تجري علیکم اليوم دې تاسو باندې اسم الله ماته نیستی څومره زره کری کول مې تاسو ماته کری دي یا تقول الله لكم الله رب الذم ما بيو کتاب لرا الٹا ولا دوام غاری وهو ارحم الراحمین دا لا رب عزت بهتر آرام غرام تون کنه دي ابغوا بتمین في هذا فالکو على یاو تیدا خمیز زمان چدا دین فارقوهو علا وجه عبید او زوی دی لرا علا وجه عبید چیزی دی, دی لرا فمغدکار زمان یا تی بسویرا را بشی جب جور واتونی بی احلیکم اجمعین راسلو قیماتا فتبر اصلاسو آل اصلاسو اجمعین غون را شي درد ابن عربی رحمت صلی اللہ علیہ زکر کری دمو عجیب خمیز و خمیز یوسف السلام قالو مذكر سميز زرمون د ګس کرون کلیم په والي ترون دلمونه کېږي او مذكر څې غرض لري کوکويتي او سميز ته يوسف عليه السلام بیا فل سميز جاچولې دي او مذكر سميز د وژنه په يوسف عليه السلام باندې بدنامل کېدل والله رب عزت په یوکا د يوسف عليه السلام او مذكر سميز ته الله رب عزت ياكو عليه السلام د خار ازريم ګرځي مګ مخې سميز يوسف عليه السلام د غم سبب ګرځي دي چی وينه وغيرها په لګولې عندك كنيس الله والذي يذري سبب قلبي اشارائي خبرتها كمي سال غم سبب غرضي امان والله الله الذل صار قال الخشالي سبب مو غرضي ولما فاصلت الاير اركايتي اذا شلتا فلن قال اغوهم السالدي اني يكرنج لا اجد ريح يوسف قام قابيا مو ما ريح يوسف وینه انصر علی السلام لولان تو پنځه دن کچا تاونه لربدن غنی باز ثلګ دی علی داوی ولنتا دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه کني سراوړل شوی دا کرامت دی او پرې وجه باندې یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت حت ورکل دا خبر صحیح نه ده باز تر داوی عمره کوئی پیرین کرامت نه یو یوه خبر خدا چې دلته دا کرامت نه ده کرامت نه نه <تابع> دی یعقوب علی السلام دی یوسف علی السلام پلاړ دی هغه اوچتو مرتبه وای دی یعقوب علی السلام ولې خلق میسته چې پاره باندې هغه ته سیادت ملای شووی دین بل فرض او تقدیر مخکوداغه څه ده نه چې شی بیا هم د هغه وروستو صدا کرامت دی دا کرامت ته معصوم دی دا پاتې دی دا ګونګار ته دی کرامت نشي کېدلی دا معصوم هغه د ګنا نه بالکل صفاء و نن دا وا ګونګاران کوي ته نو بنګان دی بس کرامت کرامت ها یاجوی برکت هغه چې تاسو ته دي چې یو کپړه باندې څنګه چې په انسان ته چات ملایوي دي شي چې کله معصوم وي داغه نه ګناه نه ويشي او کوم چې د یوسف علی السلام د پیغمبر علیګه مدیدی په اړه علیګه دې په دې وته شي یوسف علی السلام دې په اړه له هغه چې ډېر او جندي یاره خپل باندې مداګور دا بدن ډاکټر قلاوا غیره چي ده بدن چي ده بدن څنګه نور خلق ته معلوم وي تخلقور والو مداګي کلاور طلایټ یوې په یاني چې دا زما کفری دي دا بټوري او څیڅولای چې وګي نه دا خبره ورشته اده او انفق عربی کې دې ویل کېږي یو ډړې ده مثال په توګه د دې نه چې او کوري ګم څوارځ نه موږ ور کې د سوال جوابو کې لا ستر اورا چاوس دین کور کې خبره زو نه کې نه خپل نوبیل یا شنافتګار یا ګنځي داغه توګه نوې نوې او پیو کې واقعا غره لري د دې ته ویلي چې حقیقت دی, دی خبره باندې یقین پیدا شي یوسف علی السلام د دې لپاره د سمور کې چې دې په خبره باندې یقین دا پیدا شي بل تبرکات که نه ثابت مشین بیاون د معصوم ثابت ديږي د نور خلقو تبرکات نه او بل یوسیز یوڅې برکت وره ثابتې کله شاته په سیر تن تر ثابتینه په سماچلي غوځي لاکو کې غالباً چا څرېر ترسته وی د نبی علیہ السلام یو خدلې کیږي د ګيري هر سره د نبی علیہ السلام یوې تا خدلې کیږي او هغه باندې ځل کې اورز میله لګي او ډېر خلک هغه طرحه کیږي په دې په غونډي او کتنا کتن دیږي نو خراپله پخیه دا څنګه یو خدای د نبی علیہ السلام او تایو دی سيترنت پکار دی شاید نه شه د رحمت الله علیه په زمانه کې دلهي جوجامي مسجدن قدر شریبه او دویلو پاګي باندې او یو ګاڼیو او خپل خدای دې چې را پدی باندې نبی علیہ السلام خوې خليوه او دا داغه پکې نقش جوړ شي و ده خلک دې باندې وړه عزت کول شه اسماعیل شهید رحمت الله علیین د دې خلاف کولو خلک لاردا شاته چې دې تبرکات منلي د نبی سره عزت پکې نشته ګتاخ دی وګوره دې دید دې منکر کی باچا روح ته له مقاره کرای شي انصاف فیصله وکم جیسے مہر کے ایدہ رحمتہ اللہ علیہ اے سیداں ذات رہے شاگرد کا حافظ یہ قران شریف پر تو دین اور بخاری شریف پر کہلہ ترازی نکاح پرست مراشی اوہ بیا کے جو گورن بھی طرح مناظرہ کو میں جو کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ برازیں کہلا بادشاہ کے راستے ہلا کو مناستی شاید میرے سید قدم شریف پر ڈیٹو دیر فزت اور فلسدل او خپلونو ته چې شروع و باڅه په څنڅه اسمه چي رحمت الله علیه فزي باندي او نه خوځيږي اګسان ورته وګوره باڅه موږ درته وی چې ګستاخ خلک ټول دي د ګریني بیا درته عزت نشي د کاني ته پانسې دي اسمه چي رحمت الله علیه غلي دې ټول کې ناشته لکه تاسو شاید اسمه چي رحمت الله علیه شاګرد رانه وته قرآني شريف او بوخاري شريف او د دې د قرآني شريف باندې توخپلې ویار قصي بوخاري شریف تنواغه ته د هغې ډېر عزت دي د دې اوقه او د انګلانو او بادشاہ یو پاني تي ده لکه تاسو اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته بادشاہ وګورته ته څنګه د نبی سره نام ګسطخی قدم شریف ته پاني ستیدلی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ورتوی و وېدار سره کلیه سید څنګه قریبه نشته ذاتو ثابتو ني شي چې د نبی عليه السلام قدم دی که څوک شته ناراضي را مخکې شیما ته ثابت کیه خلال نبی قدم دي که د یوه جواب ورقوله نشین وی خوښ تا د مات خبره ته وکی دي قران شریف تاسو کول منی چې الله تعالی تاسو بالکل منو او ټول اعظم کتاب یې منی وی بلکلی منو وی دا که چې قران شریف رانه وته تاسو بیاور تر والی پانه ستې دي پدې کې خدای تعالی شک نشته دي بیا ورو ورو د ابو خاری شریف دي دا تاسو نه یې چې پدې کې د نبی رسول امام احادیث وی بالکل منو وی منی چې ټول نه जास्त او بهتر روایت بخاری شریف کې دي دې ځکه دا روایت دی بخاری کې د دې کې د کول منو وی بالکل چې کله بخاری شریف راوړل شوی کله کې د نبی رسولان دې خېنی احادیث دي, دي دا سودې تاونه پام نشي دي دغه خبره د نبی رسولان خبره دې نه پاسي او صرف قدم شریف تاسو یې کړل قدم شریف دې عمومي تفصیل دا چې او څه خلک دې غیر شون مقصد دا غو چې راکو کیندې خلک یا تبرکات یو څه غیره په دې په صرف خلکو نه پیژره غوندي چندې وغيره په کې واقع ده مخ په خدا ستې سم څ سره رسول ثابتولی نشي ځکه نړیری سلام یوخره په فرض او تقدير ځکه ثابت شي د نړیری سلام یوخره داسري تیپو کیچای ویلي دي چې خلک راغون راغونکې عقلونه په ستر راغونې کوئی دیګنا پوکولای کیدنه کس په روایتونه توچا او کله چې د افاري اورستاس ته حاله د افاري خلک راځي او دی ګوري دا پرې توو بیاون ستې نشي نه خو دینه او کلس زیات او زیات او ګټابت قیمت او ثابتولی نشي ثابت یې تر تی. تیر. دا تیپو بیاون نشي تبرقات او برك خلکو زننده خبره راتو خلق دو کقيما فرو فصلت چېقال پیدا را جدا کله وي پلا دي اندي لا جوری خصففان خ مخ یا ممزه د ي السلام لو لا هل سفه ندون که جرت ثم معله را تفني دنیا خووق بگون ض تدم نجبمانقيي که تااس ماته ننسبت ددروغون کووي یافش را ممثلالله نمه را ت کوئ نوناات د ی راته را ی پر لا اسلام دا کمز بعض رما تقریبا ا می چ را لر او چا کم موجات مزل زیکر کري چا د لپ چا ن کم مجز کر کي او یوب اسلام تتی ک خ را او د ی پر اسلام او ک ور پر اسلامزی دا سئی یا خوب اسلام نه راي اوظ ملا نرو را نور زی کرکري دي الله <سؤال> را پرځې دې ورته رسول <سؤال> دا ده کرامت یا معجزه و ورنه که دڅه دی وینځي دلې دې چې دا هغه خو ویني شي کولی کې نيزي کوي کې پروت دي او چې کله دونه لری دې نه دا و الله را پرځې تر رسول دا نو کوي دته ورته ورسېدله الله دې تعالی قسم الله راني انکا لفي ذلالك القديم لیکن انتقام قاف و محاسده صفه کوي ساده محاسد لازم سره کمشي ویني ذلال ذاته په معنا د محبت سره اجازه دې چې څيري کبیر کما راځي رحمت الله علیه چې نه لکه کنه کاله یحبک القدیمه څه پس الساعه حضور محبت الهی څخه منواله نه دراغلی دار مجاهد رحمت الله علیه نور ذکر کې ذلال به معنا د حبه په دې کې په معنا د محبت سره کومه کفه باندې محبت دي فلما جل بشیر و هر کله جراله یتزری ورته کوم کې القاب و مدارک نورې فاویدای یوه دا چیزا که ده دا د خوشاری و کوم بمزور امن، بازو بل ذکر کرده، حلقه ها که خوده علا بجنه، پمخ دفلر، پرزده بسوی را پسو گرزه بی، گلیدون که یاکو ده یو سفر نظر بلکل سر نو، او تی کل تنیز په کیخه شو، ده غم ده وجه نا کمزوری شو نظری، تی کل تنیز په کیخه را صوری چه اکتر خوشاری سره بی ازوان دغه څه نظر مې يا쿱 الالسلام بیا سوی شو ډیر خوشاله شو یا نظر پلی او هغه د وینا د خوشحالي د وینا الله رب ال عزت او عفو مفارقه د بصیره وګرځیده زیده دا یاکوب بصیراله دونکو یازین قول علماء د الله رب ال عزت کی اپو یوسف الالسلام دغه یوې کړې وای ځکه تمیز الله رب ال عزت پلیته نو دا نظر غرو کی اته څنګه خالزم کی تفسیر خالزم ذکر قالوا يا السلام لما قل لكم انوا مهما توصان انوا عالمون يكنا زدير خفوئي گما ما لا تعلن همهما جهتا سنتوا فيه گئي تغطير قرتب و تغطير جوار قول ذكر كره دي جاء البشير إلى يا صباح السلام قال له على أي دين ترك يوسفا لما جاء البشير إلى يا صباح السلام قلت جذير وردون يا صباح السلام تراغي یعقوب علیہ السلام او وی قال له علا ایدی ان ترتق یوسفاں سایو تو کوتم دین ما نپریږم دین کی هاغه لګیاو هغه او تل اسلام اسلام دین ما له او اسلام دین کی لګیاو یعقوب علیہ السلام وی الان ثمت نعمت او زمانه نعمت قرشوش قر نعمت دی اتنا چوی راته ملوی شي لیکن هغه بيدل شي ونی او چې دم راځم په اسلام ما دیو نو تمه نعمت او زمانه قالويل يا افانے پر زنگا استقلنا طلب بکنو کہ من لازمو بنا د گناور زنگا ان كنا قاتین لیکن من گ خطا کار قال اتوف لكم ربي ویلی اقوبر السلام سوف استخر لكم ربي ذرب بخنبو وارن تاس لرا در زمانا استخر لكم ربي ابن عاکر رضی الله و تنقول کو دبی ذکر کرے اخر دعاء یاکوب رستا دا دوا څارو وخت په ورته دي څکار جکاند څارو وخت داډی زح اقرب الالفجاغه دعا پڑھی دنک دې رضا قبليږي ځکه او دې زدهوبه ورمن څارو وخت کې ځکه حدیث نبی عليه السلام پر می ته دې ټین کی आवाज کیږي هر من مستاخرین ثواب له وو هر من مقرض بن قرض له وو هر من سائین توجيب له وو ایسته سو غنه عفتن کې چې وقته ورته کوم الله پرني ایسه سو کې جرد ورته ورکم حال انسانین توجی بلحو ایسه سو سوال کوم کې جرد هغه سوال قبول کما نو چار وخت کې انتای جذب لريکه قبلې تهجد او وقته کې دین په اړه موږたり سوف سفر لكم معنا ده چې عفتن د لغوارم بیا کې هم ان غوارم تر څو دل باندې کې چې مونږ دیر لوی درین قول او امام دعوی اصل کې صف انصار او لكم تبداو کتاب یوسف علی السلام کله ډېر ظلم زیاته کړي دی، او غا چې یوسف علی السلام راځي چې هغه معاف کری کني معاف کری چې کله هغه زموږ معلوماتونه هغه تورورځ معلومات شي بیا به تاسو نه راکنه غواړم یګین اند الله رب دې تاسو کوم مهربان زاد دی بلم ماده خل او علی یوسفان هر کله چې داخل شوندي چې یوسف علی السلام او دیور که قلت مور پلارتان بازوی عباویی مور پلارتان او پا دیکن که مور پتار دوانی پیندی بازوی سروری جوندی و او پلاری او بازوی در ترور جدی بیا یا خوب علی السلام پا نکاح عزت سوان و قالد داخل کی مصران مصر فرخارتان انشاءاللہ و آمینین فرقا غشید اللہ رسولی صارت و پامن باندی و رفع عباویی از العرشی فری کچه تک اور وہ موطلبال ہر جے پتخ باندې وقر له سجدن وقر له سجدن تمانی یو مطلب اولاد نبی علیہ الصلوۃ و علیہ ذکر کړي وقر پری وکل نامو پڑھلو الله تا سجدن سجدہ کو ان کی شکریاتن لهو کی ضمیر راجے دے الله پرتل الله تا ید کوون کې د شکر ت کوه ډیر شکرې الله تا ته ب چ را کو په جوند را تهه نسیب دوګ د خ یځ شو د شکر تیج الله را پتته وکه دو تثیر کورتويکرکی دی د س ملا خروله اوسجددن پروتل دي له الله تا په طرف ته یو سفرې سسلام جنسیده کوونکې او ی سفر ام کل قبلله فشان د قبلیو سجده اللّحت و طرف دی استفار اسلام دی laser كومن کیوه در ام قول هذا دی長 و ذا سجدا ، دا تعظیم وَا او مقّن و امتونوك دا قسم بھدا دا جایز و非 سجدا تعظیم مقّ� Docker recruitment wanted wanted wanted wanted began طرف Agroal Koran او رosiиной و خيلانا صنا�� اي نرية تا سجدا تعظیم مرحب موجود و والسجود فى معقّنه جایز و منذ جایز و دې کوم نک ته دا هم جائز ننده فردی کتړې تاسو څنمو شي چې آن خلکو ګدا دتې څنمو شي د قصې سره کتکی د انحناهم کې د نه ویل خلاند دینه منکړي سره چا د مس کتکی مې څنمو کا هم تر اجمو کې د عادت زیاتي ارمه تقریبا د اذن تاریخ مشه څنمو شي او دې په خلک اثر کې سره ورڅ کتکی دا څنمو شي دا هم حرام یا بالکل چاره زپت څخه کېدل مستریم شه ګدانې چې دا په تعظیم کې او تعظیما سجدا داوم کول جائز نه ده وجه دا حدیث فرازین عليه الصلاة و سلام فرمایلي غانث رضی الله تعالی روایت دی نبی عليه سنا فرمایلی لا یسحو لبشرین ایس جدا لبشرین لا یسحو لبشرین نه سه یو انسان لپاره هیڅ جدا نه بشرین دلاقه انسان ته سجده وکي ی انسان بر انسان دسیجنې ش کولی دارن روایتته اشارت دي الله وط دلیل دی د س دا تعزیمن نه بایدتهې چاته نه ش کول د چا د چاته خاممه ده اشارهدي الله ط روایت دی وقاهې مه دله دي لن یقوم من هو الله ی داون نهپاره ک تا تهو قوبوره النبي عليه السلام قال في مرضه الغذي لن يقوم منه نبي عليه السلام هاق بماره كده بينا شده وانا كده آغه اوجد شده فرته شده معنى مرض الوفاة نبي عليه السلام آخر كم ده زبر الشرق لديه کرو أول وآخر ته نبي عليه السلام فضيبان دهين نبي عليه السلام قرمه لعن الله يهودا والنصارا اتخذوا قبورا انبيائي المساجدان الله یې په يهودو او سارو باندې لاندې کیږي چې کدي رهن اسلام سلام قبرونه دې سيږي یې وريني وري اسلام او دې قبرونه تصديقي ا سبا چې څنګه درگاہونه دې تخله کاشو چندي ورتالته غه لګي دا يهودو ده نه سارو کارو و وڅناڅ دې چې دې ولچا زميشتې دا نه د مشکات کې ری په دې سیم درين دویل رواه ته معاذ رضي الله تعالی راضي اما قياده هذا الرجال القوامون في بيوتهم نبي عليه الصلاه والسلام فرمائل لو كنت آمر ان أن ان يسجد لاحد لا امرت أن ان يسجدن لازواجهن بما جعل الله لهم علينا علينا من حق لو كنت عامرا لجوزتكم تكون كي احدن وتنت اي يسجد لاحد كي وبنت تجوكي لا امرتم النساء يسجدن لازواجهن مناوازنا تس hukum کرے وی اي يسجدن لازواجهن يخلقو خوندانو تසිزد کوي بما جعل الله لهم عليه من حق داغه دو جنن جل رب العزه دې خوندانو پري زنانو حق خلي دې دوم راقي دې او دلکو بلک تعظیم سجدا ده دې کنه اې دلته پیغمبر موږ نورې لارکو تلاړلو موږ اوځې یو پتل <سؤال> خلک خپل <سؤال> مشر خپل <سؤال> څاندار <سؤال> سره کریم لایوي چې سړمش او غیره ور سره کې مشر ورڅخه کتکیو او تاسو غوډې لایکی د دنیا د ټول واسهانو واسهانی ته تاسو ټول عزتمن واسه یو تاسو د کومو ځمکو څخه د نبی علی سلام دا او موقامداري ورکړم له سمادا حکم کولی جلانه بغیر بل څه د سجدو نا وزنانو د حکومت کړی وي چې ټول <مسؤال> قانونان د سیدوی ذکر هغه یو دربان دياتي دا چې تعظیم تجاوار د تعظیم تجاووم هم نه قانون ته جایز نه چې کوم زیات هکم قانون به په خزه باندې کوټه ته د سید څنګه جایز شي داړن امام شمس الدین ته پیر احمد الله علیه ذکر کړې دي چې شمس العين او تویل کېږي السجودو لغیر الله نه على وجه تعظيم كفر كفر اے صحیح زرا څنڅ دین ترستی له مولا دې کوي شم سره ایمه چورته وي اذ سجودو لغير الله على وجه التعظيم دې جا الله نه بغیر به جا تعالی تعظيم کوي كفر كفر دا کفر دې کفر دې دا, دا. نه چې ته له موخه خو باندې پریز او دار از کا او دار در باندې اگ دې دا خبري <مور> نو مرد ګول شي نیپ ناز دې د ګول شي نو به تا د ګول شي عام خلک وی اکثره ځکه رسولم جاګو کین ورته پخو وغوړ په تپریز نو په پخو ورته پریز دا بیتول حرام دي موږ هم چې دین سره ستري موږ اجازه ګرګری کوفرن کوفرن دا خلک وی نو روګار درا څنخرمانی و غیرو کی استفاده او نو خورو شروع کی او خوب باندې ورته پریز عربو طوایرو کی آی کدا اجازه کله چې لوئی سری راځي نو عیده چې ډېر ځله کان او بعضي لاکو کې زنانه یو طرف او بل طرف پیژېلې هغه چې تیريږي دوی او تا وخت په برخې دی او سره ورته غصه کېټه کېريږي هغه چې تر څو تیرچوي نه دي ترڅکه تکريږي هغه رواني یو کلهما هغه ترڅکه تکريږي بعضي لاکو کې ټولې جاره تیرچوي نه کله چې لوئی سری ورته شي تیرېدون زنانه چې خپل وخت او خپل رواني او وړو او سره یو په دی باندې تیرځ او دا وی دا غو ته دې دې څه غندو دا ټولې طریقې چې انسان پکې غند تر سره کوي چې کیه پښین کو دا کو کړ دې الله نه بغې دا سره چې بولتا دا ونق کې کوي دې په نوې وخت سره بریز کار چا پری ځام کوو شرک دې پښتونونو کې دا خبرې پوښتنو کې ډېر زیات دي چې کلا واډه وغيرها چوشي نو خواخضر به اجنبی زمري ځلې کې په خپو به ورته ونهولای دا نه سره په خپلوانو دا کې ویل دي پوښتنو او شرک پوښتنو کې ډېر زیات دي اوبانسان او دی لا کوم چې راوګني شم دی لا کوم چې دامسپلې ډېر زیات دي ولانه بغیر بل جاءته په خپلوانې پرې وته لی هغه درک تکول د تعظیم او ذیق منځان دابل او شرک دي وقال يا ابي هذا تاويل رؤياي ويل يوسف عليه السلام افلار هذا تاويل رؤياي دان جاء كنوز امامي قبل والله راكو سر ما قيدكم مال دي لله ما تدايت راك قد جاء لهر دي حقا راكي احسن بي اذ من السجن او تنقذني دي سن اګه دې نه کله چاوی وسته ماګلا مهڅیج نه لږین زين کې سوال دارا زین دې د دې یوسف السلام دغه غيله وشي کوه ترنتی چې هرونه زرونی ولا ما کویږي ورزله ما یوه د مینت ګلو خو یم نه پریخله ما هر چا دې کې راځي ځنه لري کول ما ورته نه دا ورته نه ا دی چې دې کويږي ورزله ما ما دا دا قبري خل وځې تر ټوخه بیم را باندې زور نه تږی ته دا ورته نه وی د رونی دی او په خلق باندې خرڅم او په یوزر کوم باندې خرڅم ما لري دا سودا جوړه دا خبر یوسف علی السلام نه کوي هو نه کوي د هغه وجه ذکر کوي یو خدام مقارم اخلاق دا اخلاق دین دی اسلام مخکې څخه زیات دي چیرې خبر جره اورتنی یادیا یادوین د دې کې یوسف علی اسلام د جل ذکر کړي د جل امتحانو او هغه امتحان او امام قرطبي د امتحان د خپل نه غوړه کړیو، یو امتحان یو اختیاري د مګری اختیاري امتحان غیر اختیاري دی یوسف علی السلام اولنې و هغه بخښر کینو خلله خو خو یو کڼه دی یوسف علی السلام سرهونو کړلونه دا غیر اختیاري او د از دې په څمل دا, دا اختیاري و یوسف اختیارو کتلو کړتلې خو یوسف علی السلام بیا هم جګړه کړو دی ورته نه لري اختیاري امتحان کې الله رب لذت دې دین د انسان ترکیه یو څه آو پر اسلام کې یو ده الله رب دې ځکو چې انداز ورکره پر دې دین کې کوم او دا بیا هم هیڅ اختیاري مصیبتو یو څه پر اسلام د هیڅ اختیاري مصیبت ذکر یې کړی د غیر اختیاري نه یا یې یا زمو معاملات عقد قرضو خل کو او اولنې د خلو تردا مخلو کې خل کو ډېری خبرې راکړي چې خبره دې شي هغه وخت کې خلک دې په ځای او خدا دی خبری چیدی سره لگیر یادیه. او دی واجن اخبری که دیتی جنگگر را سلن اغیر ورس زکی یادی نکی. یا پرونو بانی فرده اچولن. او دی خیگنو کما سراکر اچراویی سمال را دی جیلن. و جا بی من البدوی او رای وسته تاوز و باندود شارو نن. منباری روز تا نزغ شیطان و بینی و بینی قدیرون و سمن ملامت که. ایده شیطان و سوسیت چولی. روځ راغلی چې وسوسه لري او شیطان کومې زوروم زمما کې بشکره زمما لږتي څنګه رګینده لږتي یا په دې معمولی څه نن لږن کې یا لږیس د انسان د خیال نه زیات انسان سره خېګنوي الله رب عزت د انسان د خیال نه زیات خېګنه کوي د حضرت یوسف علیه السلام د خیال زو بخلو خپلوان سره ملوي شي د پلار د ویزه خیال کې نو د یوسف علیه السلام و جنده ملوي شي الله د دې د خیال نه زیات خېګنه ورته روکي یہ الله <سؤال> اللہ رب زد کوان حکمت والا ذات ہے رب قلاتی تنی من الموت اے رب زمانہ تا کی سراتے تا ما تلباس ہتن خود نے لکھے ما تو من تعویل الاحادیث تعبیرات الخبون بعد السماوات ولاردیں پیدا چون کے جسم ان ذمکین یا ولذ الفاطر اثر وی لے کی اول سے پیدا کی ان کتاب عبد الی نے آغاز سے فرمی لبے خبراں یہ وارض يوم اجل خروج الجن کے یوسری زکزانن کاریو ماجر او یو کونی باندې جنگ شاور دی انا پتر تو ها دو کونی ما اول جوڑ کرده دی پتر تو همانی زکوشم چا وزر بانی جوڑ اولو کنسکلو پیراک اولو تویلیکی دی فاطر السماوات والار اول دلین پیرا کونکه دست مانون دزنکی اے اللہ تزمان موامینی <مسحن> تو دنیا و آخرت کی توفنی مسلمان وفات کیا یوزه که ما لگا مسلمانان سران والنقلین او یوزه که ما لگا بسوالهين بني كان وقلق الصلاة والهقم بسوالهين يو ذيكي معلوها بني كان وقلق الصلاة ومر رضي الله وطم قوله ما بياتي من عجر الصرام رحمة الله عليه زكار كيره حسن التوتد الى الناس نصف الأقل وحسن السؤال نصف العلم وحسن التدبير نصف المعيشة دريك عدو نذي يو حسن التوتد الى الناس نصف الأقل خلقو سرا ملګي دیا کول داینم اقل به فقره انسان څنګه تمکل دي خلقو سرا نیکانو خلقو سرا اصلمن د خلقو سره دې سګي داینم اقل, أقل انسان سره په دې کې ډېره خو راځي په خپل بدلمن دې نیکانو شریف سنيږي او په ګرای شي په پره کمقل دي او نیکانو خلقو سره کېناسه او خیرانو سره کېناسه د خلخبري وېږي ځین په هسته سوالې نه ټول علمي حیثیت کوتنه کول داني مې علم دې خغه ننه د مليک پرېکې پروت دی درن د حکومت تدبيري د معيشته دي خیره تدبير کول نیم جون پروت دی انسان هر کار کې خیره تدبير کې خوراک او غیرت او ټول سياسي فقط اړیکې سمالي نیم جون چې پدې سره انسان ته رسیدي کوي انسان یې غریب او فقیر کې سوال ته رسیدلی عمده د حکومت تدبير کې سوچ تمه سرکاره کې بل ډول سرکاره کې کې واجب شته خراب کړی دي دشمنياني به الخلق فكر ترکا کی سور زندگی په دخوی وانی کمن هم بای غیبی دا قبرونو د خبرونو دی نو هی هی لیکا جوای کوم درې تاتا پما کون تل دی انوې ته درې سرا از اجماع او امرهم کړه چې راجمو شې دی په کار قلباندی راجمشل په کار باندې جست کرے ځام دوی کوور دیانو ګورونه وهم يم قرونو دی نظر پرستون کی ومن ثلاثه اوه کا ددی و جناس دغه پیغمبر دینم خبر کی وما اثر ناته ولو هرص المؤمنین دې زی دخل کنا ان ایمان د وونکو اگر کته رس کې جزاء مؤمنان شي هر تل هر تل ایمان نصیب وینې وما تصلهم علی من اجر نواه النبينا فریبان مزدوری اینونه دا الا ذکر للعالمین مگر پندونه سید ده پارا د مخلوقات اوکه منین استوا واللاې فِي السَّمَاوَاتِ راته ل نه پان اوم ک ان الله د خت نه کې ی مورونه علییا چې تريې پاغبانې په همها اوریزون او دهغې نه عراون کې مخړون کې وممره دقدرت نهقې د اَلا یُؤْمِنُونَ اَکَ رَبِّ اللهِ اِلَّا وَهُم مُشْرِکُونَ اِیمَانُ رَاوِدی زِیَادِ دِینَ پَلَا اِلَّا وَهُم مُشْرِکُونَ مَغَر وِدی شِرکُون کی یا پرېدا مطلب یا ځکه چې اِیمَانُ رَاوِدی بلکې ځکه چې شِرکُون کی او اوسریه دا هغه مُشْرِکانو د کافرانو دی به معنی اِیمَانُ رَاوِدی زِیَادِ دِینَ اِنې خالص اِیمَانُ اِلَّا وَهُم مُشْرِکُونَ مَغَر وِدی امام هوای غلام مومنا اور ترجل کوم کیو امن سبا کدی مونکو نی دا خبر از یا تا نو خوایو ذات مومنان او چ هر دربار د زین مدمره با आवाज نی چې ګور خلکو څانو حاجت لپاره عرض تر ازی نام ان باللہ الا وله علیه توبت امام شاول الله رحمتہ علیه کومل یو ګډی دنیا کې وکړی دم ما یو علاقہ وکړي بیا مون بیا مگر هر یو کلي کې باطل علیه دا څه کول او په مليا کې ته ځي، هرې راته کېږي، خلق خپل قبرونه به خلق نیولې وي، وني و غیرات یېونه در کاونه هغه مخصوص کړی وي. دې کار لپاره دې دې کار لپاره دې د دې علاقې نشي چې پکې وزارت و غیره نوي، هغه خره ګره عقی بندگی نه کوي. درې دې چې وی ځان په مؤمنانو مسلمانانو مؤمنانو په لاسو کې ورڅې ژوند وي. یمن نړیږي ځکه د دې نه په لامه دي شرایطون کې او دا په خره کې کا ترې، او <سؤال> درغااز د انسانو درې اووري چې دا سومره مخلووب ې روان دی ثمره خل په مان نه خلاصد ک او ین د هغ نصالو او دا پخپله کله سری په او د داخل بهذا د سړیلا شي تا سومره ریکوي د رضې چې د پکوون روپیا په کراغونېږي دغیر الله پونمان خلک من و نظونه ورت او ل ل خله ګاډو د کې د زنانه بهم را روان وي سری بم را رواندي داې بیماران ورته راي چېستا د خوضدوني ګاډو ک او کتونو ود کرااوي الله زهرته وريزي چې او تم من جوړتې سه کټه ماټه په وې د لا بخت کی زمرا کوله مسلمانه کي دي وې دا مسلمان او د غیر لانو اوخت کي په لابه ني یتیمي سې د الله ما تکي صبر نو باندې یقین نه مړو باندې یقین نشي دا ما تکي اپامنو ان تابعهم اي فاطمه چې يا به دشي دا چر به شي تا غاشين پټ غاشیتون پټونکې نه یا مرا کی ویتا قیامت ناز دا فوضی ونه کوي اول ھادی سبیل اجو ال او نبی عليه السلام ھادی ھږي ھږي ک زمير بعض لماوي راضي دی دعوت دعوت ال توحید اګه سنیا تو او تعال ذکر کوي ھادی سبیل یو وداغه تو ال توحید و ال ایمان و ال اخلاص توحید طرف دعوت ورکول ایمان طرف دعوت ورکول اخلاص صلوته الله وركل بدیلی دا زم لاړم اوی الى الله رب لم ذخر کلرا الى الله الله طرفا الله طرفند الله توہی طرفا ایمان طرفا علا د سیرتين فاکل من دی باندې علا د سیرتين غازموی علا یقینن و معرفتین یقین کرے رب لم مزنی زنی سی او بل معرفتین الله رب صحیح معرفت و مات حاصل دی للاعراب دې سیمه را پدی بندګانو تکو ما الاه بصورتين فقلمني يا په دليل عقلي او نقلي او وحي او درحرت څنګه له اړيو سره يا الاه بصورتين پکو هي سره الاه بصورتين معنا قولمني مملوته سره ورته بيان کوما بې د دلیل خبرې خلکو ته نه کوم چې په دې ترې گمراه کما د د ايده فارصو څخه یو ادو اله الى الله چې خلقو ته داوته ورکي الله ترڅو د اسلام ترڅو د الله دوی ترڅو او بل علامه وسیراتین تو کو ستره په کوی تره په کلمندی تره په یقین تره ځنې خبرې باندې کې چې پای کې د خلقو شک وي یقین خبره ورته چې د قران شریف او د نبی اسلام د احادیث بل په دلیل سره په خبره کې دې دلیل خبره کې دا ورېدل خبره دانه کې د چانه ووري او د لګای شي خلکو ته خبري شروع کیه حضرت ګرالدی نبی اسلام فرمای کفاه المرئ ان يحدث بكل ما سمع الانسان د روح کېدلو د فرضه د کفین چې سی اوريدي لبز دیوې خبر نیوي چې ډېر خبرو کا یوځه ته لبز دیتا خو ما قاده چې هم مختلف خلک راځي سو بیا هم خبره کوي څوک بل شان تي نو دین دی دلیل اجازه فیناء دلیل خبره کوي په خپل قران شریف څوک تل دی قران شریف ته زنه ویري سره ما عزيز دوي ست ديني مزب مستند كتاب درو اخري دا غنه دي سووي ديرين سره لري خلقو تبانتي دوي تا کدين دوي ني خبري كونوي چې صبحي مسلمان کعو مزوي ني د زوني زونی شي زوني قبل زوني کولتين د زوني دي چې بیا ي غيري نه شي انا دعاء زما ديه و مني تباني هارا سوچ زما تا ګلاري هغه ونده کسي و سبحان و ما انا من المشركين او باکی الله رب عزت لرا باکی الله ينه شرك نه پار دی و ما عنا من المشرکین او نه مزه مشرکانونه نو توحید دایو دقه توحید بیانی دا نه کوولو مرته دقه توحید بیانی چې الله زمو خالق دی الله زمو مالک دی الله زمو رازق دی پیری اداو توحید دی خدای توحید قوي دی نو منه دی توحید هغه څه کې نه کوي چې په دې کې دا خارجونه الله زمو خالق الله زمو پیدا مالک دې متصرې راځې کړې دا خبر کوم منو دوی دې خلکو ته ځایه باندې په قائر دي لاته خلک اصحاب او ورته وی درځني چې کولی او دا درو خلکو چې دوی اجازه صاحب او دایې قیمه معلومه مله دي څنګه صاحب خبر دي او کوي موږ دې سره کولی نشي دا رنگ دا کمې کار خلک دې اکثر داوین نه خلکو اصل زانه جوړ کړي اکثر دا نیکام خلک نارې صبر نه لانی وي خلکو زانه جوړ کړي وي او داو او دا قبر ده او خلک کنه اختفاقی صفا قلب این تا داووه دو قبر ولو راه لات اليسید و كم تا او دا اللی حرب ف Radio بل چا نه غواړي دا اون آی مد تو صفاب رار بيانوه كو شتو غلط مانوڑا او چه شده صرف رف علی سوفکال رفا زور رائعه ز classic و الله رب روزت بغیر ماشه دو خ reserv مساکو ش LAUGHTER سیده مخلوق و specialty مخلوق کی حر ودارتم سره چې راغل سو کائنات کې داخ له ترې ته مخلوق وینه هغه ورته لاغوي هغه چې مخلوق وره دی دیو چې نه هڅر خلک لري د دقت توې کلي ځکی نو تر خلک ويینه کله بیا په خپل بیماری راغې او را مشاهدة دا مشاهده ده دغې بیا په خپل زیارتونو ته تللی دي او دا غینه غوښتي دي و جلال هغه سيتيږي دا غې ورېدلینی لاغینه په وی خبر وینه د سيتيوی نه نه وی وي چې نه نه کاله خلق د خلکو د په وخته ټوله شسم دي. دو جنا علی د دې توې صفه بیان ورته تشریح دا څه توید دي کلم بیان کې هر د کلاړی قرانی یا او عیاق خلق تو او دا توید ورته بیان شوی سبحان الله و ما له من المشرکین یو طرفه توید بیان کا ورته دیم طرفه بشرکره دوکا کوم الائشه کی خلق او ګوټه دے دی. دے سنغ واری هغه بیان خلق توک دا څنک کو نه و سبحان الله پاک دی الله رب العالمین وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا ذَا مُشْرِكَانَ ذَٰلِكَ يَرِيدُ الْإِتِّرَافَ فَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سُورَةُ الزُّمُرُ 5 تَعَالَى رَبِّكَ وَتَغَفَّلْ وَلَقَدْ ثُوِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاتَ مِنْ وَحْيِ كِدِي كَانَ مَكِّيٌّ بِغَمْرَانَ تَمْوِهِ كِدِي ذِى خَبَرِ لَئِنْ چري ش دی او تا مقااف برباتته تم عملستانشی ب تاوانیانونه نو ش دا یو پې عمل دی چې انسان عمل ور سر تهوا کې نو پې وما نیمز مشرکانونه ومارسل نه من کابلا او نو لګې مونږه مکسانانه இல்லله رجارن مګر تړ څومره پ غمبران چېېې مونږ سري لېګي وایي به پولهمونډي تا اي نكر دي فضمتكي فصوكوري كيف كان عاطبت الذين من قبلهم سرنجيو انجام دا كسانوش مخي لذينو او خامقا كور دا خيرت وردي لفار دا كسانوش تقواي بشاري افلا تاصلوني تاسو اقلنكا ما قيسوش نكوي حتى اذا سيء اثر رسلو وزنو انهم قد تزيبو جاء ونسرنا حتى تربيقوري اذا سيء اثر رسلو قال يا جنان ميدل شل پیغمبران زن و دی دین و کو یک مانو کنه قد جذب دی ته نسبت در اوپیش یا اون تر نارابع دی پیندا زمونغا آیات استو مطلب دې کې تردا هیت دا آیات او تدریشی نارې مطلب دا جنان ميدل شل پیغمبران نميدي خو مخون دي صورت کې ذکر کړی ولا یثم روح الله انه لا یثم روح الا الى القوم الكافرون نامې دې کوم څه مملکې دې سم یاره تر څنګ نامې دې شي دي نامې خو څنګه دی. دي دا هیڅ جواب یو د آیات مطلب عائشہ رضی الله تعالی عنها ذکر کړې دي د عائشہ رضی الله تعالی عنها په مخه او ور رضی الله تعالی د قریشه دې عقد آیات له سره نه دې له سره حتا اذا ترسلوا وظنوا ان قد كذبوا یا ومن ترنا اسنګ تلیکې شوی دې عشارة الله تعالى وتغسل الى سنو ويا بذي ويا حتى إذا صيحة الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نسرنا دلتا مخفف دي أو تنشدد ويا كذبو ويا وفي هذه المعنى مثل فهذا كنت أخبرت أن تظن كذبا معنى يقين بشي كم تي قرأت عشارة رضي الله تعالى أو كذبو دلتا تقذيب در مزدر دوله کزیبو سیغه دا مازی مجهولی نصفت در روغ ورطا اکره شد چاو که آقا مجهول زن که معنی دا یقین کزیبو در تا تکدیم نمستر آسیغه دا مازی مجهولی نبیاده دی معنی دا جوریگی تر دی پوری زنو چی دیم بیالی سلام که انده اوم قد چذیتا نسبتا دروگ او پریش تا یعنی دا قومون و دا سرفنا یقینو که انبیاری اسلام کلیتا نسبتا دروگ او پریش ثا یعنی دا قومون و دا د یا دامانا دوه ما دادا تا زنگا دی کلیه شوه ظنو چدف فاعلون دذی انبیاری اسلامه ظنو فایل دذی انبیاری اسلام گوما نو که ب endبیاری او دا انهم قدو کو زیبو دا نایدو فائل دا قوامن دی. نبیع ماند دا جولیگی. وزنو انهم قدو کو زیبو گمانو که یا یقینو که پیغمبرانو که دیتا نسبت دی سران دروغو که قومونو دادی. دروغ جنتیا او که دی سران قومونو دادی. قومونو ورس دا وادی کلیمون بستاسو منو. و اذا كان لي بيان او كل طرف من دروج الجنتيا او كان قالك ذيبو دروج الجنتيا او كان دي ترى قوم دي ديما ينو فايل فيه خلق زنو بيخلقو غمانو كو زنو فايل داخلت او ان قد ذيبو انهم, أنهم مراد انبياء عليه الصلاه والسلام او کو دا نه فایل ری الله د وی معنی به ځای جوړيږي هر پوری زنو غمانو کو خلق انهم خدا ان دیار السلام قالو کو زیبو الله را پرځي د سره درو جنتیه او کا دریمه معنا جنو فایل خلق انهم هذا دیار السلام کدو کو ذبیو مراتن علام گمان و خلق کو الله اے این بی اے السلام کراں اللہ رب عزت دروکھ کہ کو کم میری چندا درا دا نسبت کو جن بی اے اسلام صلی الله دروکھ وینا کرے وا دل ورنو زنو دا دا زمین جو فائن رچ بھی زنو ده خلق و کو او انه ام نمورادن ده خلق دي او خوزبو که دی سر انبیاری سلام دروغو که. و زنو قمانو که ده خلقو با دی انبیاری سلام ملگرو انه ام خدو خوزبو دی سرع بی انبیاری سلام دروغو که دی و المختر ملگریشی ده دا اللایم داد براسین. و کم دید چه اللہ امداد در آغه، نو جا و نسرنا، راب اغیزمونگ اصلور مشهور امانی دی، نور پا دید که علماء، بعض علماء چپ دیس پوری توجیحات تکی کری دی، چپ زنو او یتسقیح از الرسول، او قد انهم که زمایر، قد و زبو که زمایر، جا و نسر، کونو که زمایر نو بعض علماء چپ دیس پوری توجیحات تکی دل دینه کوم ځات چې بیا څو موږ لري بل اصلوطه چې اکثر علما مې شو د فقیدات متفسرینو شو دي یو معنی جنو ان انقذ کوذبو جنو یقین کو د انبیاء علیه السلام انه انقذ کوذبو یقینن تاکید در کوذبو دیایږي قراته شریعه جل الله تعالی تان کی څنګه دی چې ترا قومونو نسبته دروکه انبیاء علیه السلام ګمانو کو یا یقینو ک انبیاء علیه که قومون دیتا نسبت دروغوه که دویو مانا وزنو گمانو تن بی علیه السلام انهم قد کذبو که دیتا طرفنا دروغ جنتیه او کرشوا قومونو ویل مونگو منو خبیت انکارو که مجمانو تن بی علیه السلام که قومون دیتا دروغ جنتیه او که دره مانا وزنو انهم قد کذبو خلق غمانوں کو دی خلق کو ان ہم قد کذبو دی و جنوں غمانوں کو دی ان ہم قد کذبو یہ جنند خلق کو غمانوں کو سیدی السلام کرو وعدہ کڑے وا جلائی انداز کم دیرا یا او نصرنا رابعين د ازمنګه په لکه من نشاو په ثلاثه ورته که پته زمونګه خوښ شي ولا يرد بعضنا القوم المجرمين او واپس من کری شازاده منګه د قوم المجرمانو نه د وخت د خوراند په پنځو وجوهات سره لقد كان في قصصهم تاكيد تشته په بیان دي کې درسونه عبرت إبراس لول الابع فالخوندانو وکولونو دا دم ما كان حديثا میرے قران شریف قدرہ یستنا دلدان جو پیش ہوئی ولیکن تفصیل لے بھی ایک انتضی کون کے دا اس اگی کتابوں نو بنیاد دی کہ مقصد نے وہ دریں و تفصیلہ كل شے وضاحت اون کے دے ذمہ داری چیز وضاحت داری اس نے مراد علم و تنظیم ذکر کی ممہ یحتاج من الحلال والحرام والامر والنهی وضاحت اون کے هذا الساعت, یحتاج لعباده إليه الانها انق gangs محتاج من الحلال والحرام والأمر والنهي حلال و حرام دارًا أمر او Hey ليس كم م Bien C E N يحتاج للعباده إليه من الحلال والحرام والشرايع و الحراوي، أحكام دادتو نتائم، لك العلال والشرائع والأحكام ده شریعت و ده حکون وزاعت کهون که مداری کوی. تصویل اکل شیعین یحتاج و الهیتی دین ده دین سمر خبری دی قرآن شریف داغی وزاعت کرده سلورم تری خواست دار خاتن. و هدن ده قرآن شریف هدایت دیزم و رحمتن لقوم یؤمنون او رحمتن یا سببت رحمتن لقوم یؤمنون ده پارا ده آقوم چیمان